Det här då, live-upptalarna. Måste jag lite grann Jaha, där jag pratar, vänta. Vänta. Ja, vänta, vänta. Mm. Eh, vi hör Evert Sandin här eh, i bakgrunden. Och eh, det här är då Radio Lördag. Lördag, varje lördag. Varje lördag blir radiolördag, nämligen 16.30 live från Södra 16 augusti då, 2014. 2014-08-16 har vi Sveriges kanalens webbradio live här. Ansvarig utgivare Gunnar Andersson som vanligt. Och. Eh Nu ska vi se här, ska vi stoppa den här och lägga ut den här texten igen här för det blir fel på titlarna när man kör Det är mycket med det tekniska och man ska prata också på samma gång här. Hitlarna, ska, det ska stå Radio Lördag här. 16.30 radiolörda från Södra Dalarna ska det stå. Vi se här. Där kom det upp, ja. Ja, just det så. Eh, 16. augusti 2014, Radio Lörda. Sverigekanalens webb radio här då. Köras varje lördag från 16.30. Nu klockan 16.40 så ska vi köra. 640 till 17 så ska vi ha lokala nyheter från Dalarna. Och inrikesnyheter också då för första gången här. Vi ska se hur det kommer att gå. 640 till 17.00. Dalarnyheter och inrikesnyheter. Inga utrikesnyheter och inte... Och vd-rapport heller Och det är tvåans mikrofon Och inte treans som jag sa förut Men det är tvåans mikrofon som ersätter ettans mikrofon Det är en, alltså en knaster och sprak Det är en elektrisk störning Nu i veckan var det borta Men nu var det tillbaka igen Så tvåans mikrofon ersätter ettans mikrofon här på C-datorn Treans mikrofon är ju Kopplat till B-datorn Och det är laptoppen som är igång också Förutom C-datorn här Vi ska strax börja med lite lokala dalar och inrikesnyheter mellan 1640 till 17.00. Vi har lite statistik också. Vi får återkomma till efter 17.00. Jag hinner inte dra schemat heller här riktigt. Men ni kan gå in på mini.nu-veckansprogram. mininu och det är alltså kulturföreningen då, som ligger bakom Sverigekanalens webbradio. Som är registrerat hos myndigheten för radio och tv. Och det är box kulturföreningen Gjalladehornet av box 42021 126 12 i Stockholm. Stöd oss gärna med små så stora ekonomiska bidrag. Plus gyrokontot är e, 634 252-1 634 252 sträck ett efter 17 ska vi öppna skype och telefonlinjen också, karpstrypan ska vara borta i två lördagar här och eh, den här veckan har det varit skyfall och skurar kan man säga så att eh, man kom helt enkelt inte ut på något vis med någon cykling och sånt utan eh, rätt för det var så försvann solen och så kom det en störst skur och så kunde det vara sol ett tag, och så kom nästa skur. Eller skyfall eller vad man vill säga. Va? så att Det var ostabilt väder den här veckan, och det ser ut att bli svalare också nu. Faktiskt ner mot 16 grader, och den här skogsbranden har man inte hört talas om. Någonting där är väl under kontroll. Så att vi inväntar nu att klockan blir 16:40, då och ska vi köra. Lokala nyheter och inrikesnyheter lite grann mellan 640 till 17. Och sen ska jag återkomma med vårt programschema och eh, med lite färsk statistik som gäller kanal 1 då. Om vi har samma siffror på 30 dagar som vi har för kanal 1 på kanal 2, 3 och 4 så skulle det bli totalt nästan 9000 lyssnare på 30 dagars period. Om två minuter ska vi börja med Dala Nyheter och eh, lite inrikesnyheter också mellan 640 till 17. Och eh, inte några utrikesnyheter och inte någon vd heller. När det gäller veder så kan du gärna gå in på klart.se sök upp vilket len ni bor i, vilken kommun och sen i kommunen så kan ni bläddra fram till den ort som ni befinner er på och ni kan också placera det här på er hemsida eller blogg också ni får också ny eller vd för hela världen också där alltså kan ha, eller mikrofon nummer två som ersätter ettans mikrofon med någon elektrisk störning ska vi se hon är inte riktigt 1640 ännu. Så att vi ska ha premiär för lokala Dalar nyheter, inrikesnyheter, 1640-17. till eh, Igår var också premiär för att eh, Sara Radio, ett program från Spanien, ska då eh, förprogrammerat starta upp de olika ljudfilerna i de här programscheman scheman som är. Och det fungerade nästan, men inte 100%. Det var... Ett program från American Freedom Party som inte startade Och livestreamen från ABC News Radio i Australien ville inte starta heller Och om ljudfilen som är programmet då är kortare än den tid som är programmerad så får jag lägga in musik manuellt då Men Sara Radio är ett program för att kunna köra Ja nu är hon ju 640 här då Så att... Vi ska väl börja med lite grann några lokala nyheter. Det är också en, en ny upplägg på dalatrafiken. Med de här bussarna och sånt. Och det är en hel del kritik här. Man ska också starta upp kompletteringstrafik. Man kommer dra in en del hållplatser och liknande. Och eh, de byter nummer också. Vi kan börja med den här lokala nyheten eller gäller busstrafiken i Dalarna som byter nummer och ändras och såna här saker. Man kommer följa upp det här med kritik och sånt och kanske förbättra med tiden och även utveckla den här kompletteringstrafiken. Nere i Stockholm finns ju också en servicelinje som går med plats för rullstolar och sen kör lite lugnare tempo. Och sedan finns det beställningstrafik som även utgörs av taxibilar också faktiskt nere i Stockholm där. 17 augusti så börjar bussarna rulla längs de nya linjerna och det kan bli fler ändringar under hösten. Och det här artikeln måste man betala för så den, den tar vi inte upp här. Den här skogsbranden verkar ju vara lugn nu för det verkar inte vara någonting eh, att läsa om den. Men det är ju en massa skador i skog och hus har brunnit ner och sånt. Eh, Se här. Vi har lite. Jag kan inte läsa alla artiklar heller. Man måste nämligen betala för dem. Uh... Och. Uh... Uh... Här är ju kritik också mot en busshållplats där man ska stå nere i diket och vänta på en buss. Uh... Det är väldigt improviserande att plocka fram någonting i föreväg. Uh, man ska alltså anlägga en, en, en uh, Hållplats i Karlbyheden Och det är Lensväg 850 då Mellan Falun, svärdsjö och vidare mot Vindtjärn och Svartnäs Som sköts av mot Trafikverket trafik har planerat en bussavplats i diket Utanför Karlsbeheden. Samtidigt finns det en närliggande fyrvägskorsning Där en buss rent praktiskt skulle ha möjlighet att slänga in från vägbanan och så förordas som en alternativ lösning för det resenärer som inte vill ställa sig i diket. Och det låter ju faktiskt helt vansinnigt. Och Så att den här nya busstrafiken som ska börja gälla här har redan fått en hel del kritik men det återstår ju att se hur det kommer att gå en hel del hållplatser dras in och sånt men det kommer också finnas möjlighet till kompletteringstrafik man får beställa trafik helt enkelt och jag vet inte hur det går till riktigt i Stockholm har man då mindre bussar som kommer som på beställningstrafik senast två timmar innan jag vet att det finns en linje från Märsa station som går upp till Hova och vissa turer går upp till på i Knivsta kommun. Men på kvällen så dras turerna in. Och det återstår bara några få turer som är ren beställningstrafik. Som måste beställas i förväg. Och jag för att det står också att det kan utgöras av taxibil. Det finns ju större och mindre taxibilar beroende på hur många som beställer körningar. Det är inte lönt att störa stora bussar för några enstaka resande. Uh, det finns ju minibussar också. Och i Märse till exempel så finns det sådana här små servicelinjer. Sådana här små bussar med plats för rullstolar. Mindre busstyp. Och till och med taxibilar också kan, kan komma istället för en buss. På den här renbeställningstrafik ren som är... Klockarskolan står det här. Det är väl till det men jag vet inte exakt. Uh, och... Uh, Så vi får se hur den här nya trafiken kommer att bli... Det äh, är svårt det här till exempel mellan Långsjötan och Hedemora är ju så att... Äh, många bussar går över nu över landsbygden där och det tar extra lång tid och det är få människor som kliver av eller på. Det kan jag garantera. Så de flesta bussarna borde gå rakt ner till Hedemora från Långsjötan men några borde, borde fortsätta gå också över landsbygden. Behovet verkar inte vara så väldigt stort. Uh, inbrott i Falen till exempel har varit här. Och även uh, som hotade treordningsvakter, vattenavstängningar, stödade registreringsskyltar, Singel och lycka på Lensväg. Uh, Läxansföretag som har svindlat Stockholms stad på nära 28 miljoner kronor och fem års fängelse för miljonsvindel och näringsförbud. Det är ganska bakgrunden där. Trafik och lycka på E45. Ja, den bilen måste repareras där hela. Jag får vänta på bussen i diket här. Det verkar väldigt konstigt faktiskt. Stolpen hamnar i diket. Men det här kommer nog att justeras med tiden. Vi ska väl ta och strax återgå till inrikesnyheter också. Det är inte lätt det här. Oj där, det är en reporter här. Vänta. Vänta här. Improviserat. I lika stor utsträckning går in någon bil. Istället är resenärerna hänvisade att gå på längs den här trafikerade vägen, en optisk sträcka. Och busspinnen sattes upp här för någon dag sedan bara. Och den har de placerat nere i diket helt enkelt. Så vi ska prata med Eva Söderlund som har barn i byn om vad hon tycker om det här. Vad tycker du om placeringen av den här bussplatsen? Ja det känns ju som ett skämt när man står här. Jag kan inte förstå men när man får stå i diket och vänta här och bilarna och bussarna och förbi. Och sen när bussen ska stanna Jag bara vänta och få se. Hur trafiken blir då också det är ju barn som ska mm. åka med bussen Till skolan mm. Hur känns det att de ska stå här Vägen? Jag vill inte att de ska stå här Nu hoppas jag att den kommer att gå in i Skolskjutsen Men alla andra Alla som ska stå här ute Det är ju bara skolskussen i så fall Som kommer att gå in i byn Annars är det ju här För den här vägen är väldigt trafikerad Och folk kör snabbt Ja, de kör inte 80 Om man säger så Och den här raksträckan är jättefin Så här är det Här brassar de på Fungerade det förut med bussarna innan de gjorde dem? Ja, det fungerar bra. Och det är ju jättemånga bussårspatser inne så istället kunde de väl ha dragit ihop. Det är sju bussårspatser i Lilla Karlsbyn så att man kunde ha tagit några färre i så fall om man ska ha snabbare trafik. Vad är du är orolig för? Ja, men att de ska behöva stå här och nu är det ändå sommar och vi kan stå i diket. Så sen till vintern när det inte har kommit igång och ja allting. Jag vill inte att de ska stå här, absolut inte. Ja, jag är tillbaka här. Det var lite improviserat det där. <skratt> en eller en, en bussarplats som hamnar i diket. Jag <skratt> tror jag tappar rösten också. Jag ser en bild på en tjusig där som verkar frysa lite grann här. Jag är ganska förkyld och lite rosslig halsen också. Vi ska ta lite, lite inrikesnyheter också här. Uh, fram till klockan 17.00 uh, Under Minutos uh, Nyheter där För att uh, Vi ska se lite grann här Det händer ju mycket ja, vi skulle ha inrikesnyheter Egentligen Men uh, Vi tar väl lite blandat här Några stycken här nu då Forskning visar att skater sällan är kivaktiga. Och tydligen är tågstoppen Anzona och Kalberg också. Jag vet inte orsaken riktigt där. Det är tyvärr ganska mycket självmord också utmed med järnvägen. Lungt har i mötena. Jimmy Åkeson besökte Gevle. Och eh, inga sportnyheter ska vi ha. Och äh, till översvämningar. Det är från Jönköping. Göran Persson nekar till att han skulle vil vilja vara utrikesminister. Uppgiften som Ekot har spritt verkar tydligen vara felaktiga. SDs äh, bussaffischer stoppas i Södertälje. Regnkaos över Stockholm kan vi se i rubriker. Och Sveriges Radio har även lyckats stava fel på några ställen på rubriken här på lördagen som jag har kontaktat Sveriges Radio på. Det var några felstavningar i rubriken. Regnet fäll på publik och tre ateligheter. Det, Det har ju faktiskt varit en del skurar och skyfall här. Vi ska koncentrera oss på inrikesnyheter. Uh. Regeln är Var en kortsluten spis ska jag se. Och äh, vi ska koncentrera oss på inrikesnyheter också. Äh, och äh, det kommer bli motdemonstrationer mot partis valturné också. Och då ska vi också ha en ett, ett, ett demonstration i Stockholm till och med. Ja... Det här är Sverigekanalens webbradio här varje rördag 16.30. Mellan 16.40 till 17:00 så ska vi ha lite korta Dalarnyheter och eh, lite inryckesnyheter. Och det är första gången. Och det händer ju så väldigt mycket. Långsidan händer ju ingenting, men... Eh, Jimmie Åkessons tal i Falun blev stört av kyrklockor men det berodde på ett inbrott i kyrkan som gjorde att det blev någon form av tekniskt fel på själva kyrklockorna så att det var inte kyrkan som medverkade till att förstöra hans tal där i en halvtimme. Ja, här, här är det felstavat då. Företag vill upprätta boständer för asylsökande i nås och G. Sunda och jag har kontaktat Sveriges Radio och ska just bostäder va? Det är pruttar som på toaletter också, utan att spola har jag sett. var någonstans i Sverige det var, kommer jag inte ihåg riktigt. Uh, sen man kan man ju läsa in nyheter från nationella sidor också. Nyhetswepet kommer tillbaka sen i september månad. En timme, ett program. Uh, nyhetssvepet är ett, ett, ett månadsprogram. Uh, ska vi se här. Det är väldigt improviserat det här. Men ja, det är, tycker jag är mycket dåligt att Sveriges Rådde stavar fel. Och Folkpartiet har nu för andra gången minst stavat fel också på några flygblad eller liknande här. Det har lite mist Och det är verkligen pinsamt måste jag ju säga. Skatter är inga kivar. <laughs> Nej. Mitt. Aha. Uh -huh. Jag sitter väl väldigt nära mikrofonen här. Jag får ta och göra den lite svagare. Det är alltså tvåans mikrofon här nu som ersätter ettans mikrofon som har fått en elektrisk störning. Ibland är det borta men nu hörde jag att det håller på att skrapa och så där. Äh. Uh. Starkt hat mot araber bland judiska israeler. Ja, där ser man. Annars är det judar som blir utsatta för hat och trakasserier i olika länder. Och känner sig hotade. Men det är väl araber i Sverige då. För jag tror inte svenskar. Det är intressant faktiskt. Jag har i alla fall några filmer här bland annat. Och ljudupptagningar också från judar som tar helt avstånd från folkmordet i Gaza. Så det finns judar som verkligen kritiserar Israel för vad man håller på med. Uh, tvärbanan till Luxle får nya järnvägsbroar. Det kommer också ske en upprustning mellan Lycksele och Storuman. Och på sikt kommer man återuppta trafiken mellan Storuman och umio. Uh, ja det händer ju naturligtvis oerhört mycket Och det går ju inte att få fram på de här, den här korta tiden Allt som händer det är, det är helt improviserat det här Det finns inte någonting förberett uh, Blott där det är morga Åtalas igen Jag tror jag har cyklat genom morga faktiskt det finns en liten förskola där och det verkar vara väldigt tyst från brandområdet där. Jag vet inte om det överhuvudtaget brinner någonting nu längre. Vi kan ju ta en, en rolig sak i alla fall som jag faktiskt skrattar åt här. Rubriken är rätt så rolig. Uh, hissreparatör fastnade i hissen. Uh, ja, det var ju Karlskrona va? Uh, den krånglade. Han skulle testköra hissen med sig själv i efter han lagat den, men hissen hade ytterligare fel och han satt fast i en timme. Komiskt hade han sagt till media. Men det kanske inte var så kul att sitta fast i en hiss i en timme eh, beroende på om han var kissnödig eller inte. Vi eh, närmar oss 17 här. Storbråk i Nortelje kan jag se. Vi kan sluta med papper också på förskolan i Örebro. Det blir eh, digitalisering av blanketterna. Eh, eh, hissreparatör satt fast en timme. Eh, själv alltså. Han borde väl ha tryckt på den där hissen så att den åkte av sig själv men av någon anledning så, så var han inne i hissen själv och då fastade den. Och, ja. Man äh, blev stoppad av polisen här och flydde in i skogen. Man, han måste ju haft något skumt för sig. Jag hör att mikrofonen är ju ganska så stark här. Äh, och det har varit ovanligt mycket åskväder också som har ställt till det här med trasiga telefonledningar och liknande för Telia. Äh, stadsnätet i Hedemora låg nere också här någon natt här. Och det är korta avbrott har varit också. Jag här var det som började stampade det i huvudet också. Örebro här. Det låter inte så kul. Misstog en gaslampa för brand. Kan man se här. Det låter konstigt. Och. Äh, ja. Det hände ju så otroligt mycket. Utom i Långsötan såklart. Här blir det kändisfotboll igen. Men det är också sista gången faktiskt, det kommer tv här och sådana här avdankade gamla fotbollsproffs och ska lira här fotbollslaget här uppe ligger väl i division 6 faktiskt, så det är ganska långt ner eh, vi kan ta här en, en lokal nyhet igen då eh, man drar in hållplatser här då ja. sms, alltså stannar bussen på indragen hållplats eh, Dala Trafik har ju Ja det är felstavat här. Har mått mycket kritik står det på Sveriges radios hemsida. Det ska ju stå Dala Trafik har fått mycket trafik. Och det är Helena Björk här på Sveriges Radio som inte kan stava. Så att jag har ju kontaktat dem att det är felstavat där. Eh, Socialdemokraterna Inga Lill Persson, landstingsrådet, har ett nytt förslag. då att resenär, Resenärerna ska kunna skicka ett sms så att direktbussarna stannar på en hållplats som dras in. En så kallad spansk modell och eh, efter idéer från kollektivtrafiken i Spanien där resenärer kan ställa sig vid en hållplats och veva med armen för att bussen ska stanna och plocka upp dem. Men i Sverige ska man kunna skicka ett sms till Dalatrafiks beställningscentral som är öppen dygnet runt och sedan meddelar bussföraren att någon vill med bussen på en indragen hållplats. Uh, det är få som använder de platsen som dras in det ny fick som startar här den sjuttonde och uh, det är med tågen också tydligen i Stockholm här ser är jag uh, Bostäder heter det inte heller, Vad heter bostäder så det är ju allvarligt tycker jag att Sveriges Radio inte kan stava ordentligt att det är felstavat helt enkelt här på Nyhetssvepet kommer också tillbaks i september månad. Det är ett program på en timme. Men det är inte schemalagt. Det går varje premiär i alla fall för Sara Radio. Att man helt enkelt programmerar, programmerar in. Man programmerar in. De ljudfiler som utgör programmen som är schemalagda. Om de skulle vara kortare. En eh, programtiden till nästa program så får man fylla ut det manuellt med någon musik. Och det fungerade nästan men inte riktigt. Eh, det var lite krångel med eh, American Freedom Party vill inte starta upp. Det var ett annat program som kom igång istället. Men det var innan så var det inga problem med den ljudfilen som krånglade. En Livestream från ABC News klockan 22 Vill inte heller starta upp fast det var rätt Rätt inprogrammerat Men det var ju första gången också då Så man ska kunna programmera in Zara Radio alltså ett program Jag har den också på laptopen här på Windows 8 då Man ska kunna programmera in Och ställa in helt enkelt så att Det är helt uh, automatiserat då Ska starta upp på de tider och datum som jag har lagt in i tur och ordning. Så att i princip så ska man ju, om det fungerar, kunna uh, helt enkelt. Uh, man ska kunna övervaka systemet och fylla ut med lite musik emellan. Det kommer snö på i fjällen och det verkar bli svalare och svalare här. Och den här veckan har bjudit på kraftiga oväder och vi har läst om skyfall och översvämningar och grejer. Jag tror jag det var i Stockholm. Och jag har läst flera som. Som har haft problem. Och eh, att det varit. vi ni medverka så har vi Skype då. Dala Gunnar. Om ni har Skype så heter vi Dala Gunnar då. Jag ska jag ta koppla in också här. En telefonlinje också. Eh. Jag väntar lite med telefonen när jag ska dra programschemat också. Mikrofon nummer två ersätter mikrofon nummer ett. Jag har sagt lite fel. Treans mikrofon är kopplad till B-datorn och kan kopplas till D-datorn och laptop. Jag ska dra lite statistik också här som är aktuell men den gäller endast för kanal 1. då. Om vi har samma siffror för, för kanal 2, 3 och 4 som vi har för kanal 1. Då är jag ni uppe i nästan 9000 lyssnare. Men eh, det går inte att få fram någon statistik för eh, kanal 2, 3, 4. Eftersom det är gratis gratiskonton på listentomyradio.com i UK. Och det är en ny nytt rekord då på 30 dagar. För kanal 1 är det 2350 lyssnare. Och man har lyssnat antal minuter med Winampen då. 45 607 minuter. På 14 dagar kanal 1 då är det 969 unika lyssnare från 109 länder. Och på 7 dagar är det 475 unika lyssnare från 82 länder. Antal gånger man har lyssnat... Uh, antal gånger man har lyssnat då är det USA 791 gånger, Egypten 332, Sverige 298 och Indien 246, Indonesien 153. Med flashspelare eller webbspelare på kanal 1 har man lyssnat 3142 minuter och med Rarma Radio har man lyssnat 1174 minuter och med Screamer Radio 1159 minuter. Antal minuter topp USA, 39 024 minuter, Sverige 6 6035 minuter och Egyptien har lösnat 878 minuter, Indien 771 minuter, Indonesien 495 minuter och Rumänien 492 minuter. Filippinerna 323 minuter och Vietnam 294 minuter. Algeriet 276 minuter och Tyskland gör man i Deutschland 255 minuter. Vi ska dra aktuellt veckoschema. Ni kan gå in på mini.nu-veckans program. Mini.nu-veckans program. Och ni kan gå in på sverigekanalen.tk och lyssna. Eller hjalarehonet.tk och lyssna. Den gamla bloggen som har en 392 000 drygt sidvisningar heter hjalarehonet1.tk. Det här är alltså sverigekanalens veckoschema. Och det är. Måndagar 16.45 Palestine Today 17.00 Radio Holger Nedlagt från arkivet Måndagar 17.30 Granskning Sverige Från Youtube 18.00 Radio ST. Kan förekomma mycket repriser där Måndag klockan 19 James Edwards Show Från USA 20.00 Radio Britain Online World at 8 Melvin Moser Från UK och måndag 21.00 repris från lördagen Radio Länsman 22.00 några minuter, morgon, morgonnyheterna faktiskt från ABC News Radio i Australien. Tisdagar 645, Palestine Today från International Middle East Center. Ljudfilerna är fria att använda för webbstream- och radiostationer. Alltså 1645 tisdagar Palestine Today. 17.00 Jan Emil. 17.30 Pat Kondel UK. När det gäller, gäller Jan Emil så kan ni gå in på Sveriges Fria Radio. eller, eller jannesfriaradio.tk. 17.30 Pat Kondel UK. 18.00 Sam Bushman show, USA. 19.00 James Edwards show, USA. Uh, 20.00 The White Voice från USA. Och då har vi inte något nytt program sedan den 7 juli. Men det är troligtvis lite uppehåll på sommaren kanske bara. PSD klockan 21.00 David Duke show från USA. Mannen som avslöjade den judiska makten. 22.00 morgonnyheterna från ABC News Radio i Australien före klockan sju på morgonen. Onsdagar 16.45 Palestine Today. 17.00 Sveriges fria radio. Bland annat med Janne Mild. 18.00 reserverad tid för Gunnar på 60 minuter direkt från Dalarna. Annars så kommer... Mix 88 MHz Och det kan ni söka på också på Google Alltså Mix 88 MHz Onsdagar 1900 Nedlagt Danmarks röst Från arkivet 2000 Estefalköping Byradion Kan du lyssna via FNF nu 00 onsdagar Från Stockholms Radio Lördagen Radio Frekventa med Julinberg, Stockholm enskede. 22.00 i News Radio, morgonnyheterna från Australien. Torsdagar 16.45 Palestine Today Och torsdagar klockan 17 Janne 17.30 Pat Condell, UK 18.00 Stormfront on Black USA, Ranseradio.com 19.00 Red Eyes Radio som faktiskt kommer från Sverige. En kille med vettiga åsikter där på västkusten. Och torsdag 2000 var det 8 UK, OK Torsdag 2100 en halvtimme jalla hennes lilla halvtimme från Stockholms i 88 MHz från lördagen. Torsdag 2130 Radio Superior från USA och det kan ni söka på också Radio Superior. Det ska låta som det var på den tiden, men det är nyinspelat så att säga. Avslutas torsdagen 22.00 med ABC News Radio med sju, eller 6 nyheterna på morgonen i Australien. Fredagar, Sverigekanalen. Och det är främst för kanal 1 och 2 det här. Fredagar 16.30, svensk folkmusik 17.00, Roddy Nordtimman 18.00, Alex Jones Show USA. 1900 American Freedom Party. Fredag klockan 2000 stormfront USA Dawn Black. RenseRadio.com. 00 Radio Northwest USA. 2200 Avslutas ABC News Radio. Morgonnyheterna från äh, Australien från 6 på morgonen där lördagar 16.00, svensk folkmusik 16.30-19.30, eventuellt fram till 1955. Radiolörda direkt från Södra Dalarna, med Gunnar Andersson som ansvarig utgivare. 16.40-17.00, lokala dalarnyheter samt inrikesnyheter. Och mellan klockan 18-18.30 samsändning med Stockholms närradio 88 MHz. Det är Sverigekanalen som kommer ut på Stockholms Snärradio mellan 18-18.30. Och och Det är livesändningen som ni hör här. En samsändning då. Lördagar avslutas klockan 20.00 med Radio Länsman. Nytt program. Söndagar 16.30 svensk folkmusik 17.00 Janne Mild. 17.30 American Voice Voices söndagar. 18.00 Alex Show USA. 19.00 American Freedom Party 20.00 David Duke Show USA. söndagar klockan 21.00 Democracy Now från USA. Jag har också en annan blogg eller hemsida också med blogg och grejer mini.nu gh mini.nu gh Det finns också på gallerhonet.tk gallerhonet 1 Tk. och ni kan också lyssna via sverigekanalen .tk 17.11 är klockan här vi har den 16 augusti 2014 och det var ett förskräckligt väder det här och jag läste att det har varit skyfall och störtskurar och översvämningar och grejer här så att det har varit ett besvärligt väder då. faktiskt Uh, ja... Reklant här... ...på Skype... Det verkar vara reklamfinansierat det här. Ja... Jag ska koppla in... Uh, uh, ...telefon... ...sladden här. Vi har ju två... ...tekniska lösningar för telefonerna. Telefonadapter och sen har vi en högtalat Telefon också Det finns två Ingångar här men det finns bara en linje så att Det är den till vänster Som Jag ska komma in i här, Och så måste man få bort Den där också Sen ska man ta upp Den också Ja Så att vi har Telefonnumret också. Vi en telefonlinje här, IP-telefon. 60 0225 60 -145. Eller vad sa jag nu? 0225-60-143. 0225 60, -2 -2 -60 Och Skype heter vi Dalagunnar. Skype heter vi Dalagunnar. Uh, ja Ska man läsa nyheter och sånt Så kan man nog behöva en hel timme på sig Eller uh, åtminstone två timmar Eller en timme alltså I september kommer i alla fall Nyhetssvepet tillbaka Och det är ett uh, Program som inte är schemalagt Som kommer vara en timme Jag har haft lite sameruppehåll Där uh. Vackra Rebecka har vi här som är faktiskt online. Den här ganska långa damen med det tjusiga blonda håret här. Hon är väl med i svenskarnas parti. Och vi försöker väl. Oj, oj, oj, oj. Den här fotomodellen alltså. Kanske ser om svarar. Nej. Henrik hade ju lurat eh, den här halvblinda gubben Täppas. Och kommit ut och gjort reklam för sin hemsida också. Han fick 4000 besök på en gång där. Sveriges jag har ju boykottat honom. Men han lyckades ringa från ett annat nummer då. Och eh, hade ett falskt namn va. Och förställde väl rösten också så han lyckades lura Tappas. täppas. Uh, uh, nej. Ingen kontakt med. Om ni har Skype så kan ni kontakta oss här i livesändningen på Dala Gunnar. Uh, telefonnämnet till studion är 0225 60 är borta två lördagar här. Och jag har kontakt också med en server på Stockholms narrowdefering också här då, Så att vi kommer ut där en halvtema. Jag känner att jag har lite ont i halsen här. Tvungen att svälja lite. Karpstripan ska vara borta i två veckor här. Hon har ju fyllt 46 också nu. Uh, hon vill inte svara där, nej. Men, eh. Uh, Dubrovnik. Jaha. Uh. Uh, Göran Persson förnekar ju här då att han skulle ställa upp som utrikesminister i en eventuellt kommande socialdemokratisk regering. Uh, uppgiften kommer från Ekot men den visar sig inte stämma. Faktiskt. Jag hör att fördräjningssignalen här nu på bara laptopen är ganska kort. Ibland är den lång men nu är den kort. lite. Ja. Min laptop står på en kylplatta också med en fläck som, som, som kyler ner den underifrån här. Och det är inte 26 grader varmt längre här utan och sen ute ska det tydligen bli framöver ner mot 16 grader och det kommer snö här också i. Upp i, lång, upp i fjällen här va. Att Sveriges Radio kan inte stava här. Sen har jag skrivit till dem här. Och eh, Folkpartiet får kritik också för att man lyckas stava fel. Jag tror det är på flygblad. Eh, boständer heter det inte vad Det heter bostäder. Kyrklockorna som störde Jimmy Åkesson i Falun där i en halvtimme. Det på att det har varit inbrott i en kyrka och det blir något tekniskt fel då. Ja, skicka sms och stanna i bussen. Det är ett förslag och varför inte? Ja. Det är rätt så vettigt förslag faktiskt. Det har inte kommit några valsedlar ännu, det är lite tidigt kanske. Det är väl lite drygt fyra veckor kvar. Ö över det uh, och det blir väl då eventuellt så blir det väl partiet då för första gången här jag röstade, jag röstade 2010 för, för sista gången i och kommun i bi biblioteket i Sigtuna stad och eftersom jag är emot landstinget va, så röstade jag bara i riksdagsval och kommunalval. 2006 så röstade jag i Edda skolan i Valsta på ND. Och det var ju ett fiasko. De fick inte speciellt många röster i Sikten och <här> Men 2010 röstade jag för första gången på SD till riksdagen och till kommunalvalet i Sikten och kommun. Och jag avstod alltså från att rösta i landstingsvalet. Jag röstade på i biblioteket i Siktronens stad. Sikternas stad var en egen kommun fram till 71 och då heter det hette Märsta kommun. Långsittans kommun har aldrig funnits, men här hette det: då, Fram till 71 hade vi sina små kommuner i Sverige och då hette det heter Husby kommun. Och när jag var i Bivala till exempel så hette det, det inte Avästa kommun fram till 71 heter Bykommun det här heter alltså Husbykommun här uppe men efter 71 så tillhör vi eh, Hedemora kommun det är också lite lustigt att eh, kommunalrådet i Hedemora kommun Ulf Hansson som är tjänsterled stålverksarbetare från era stil i Långshyttan som är kommunalråd jag har lite kontakt med honom här man har ju informationstavla här i Långshyttan det fanns en annan informationstavla med fina kartor som man tog bort. Men den informationstabla vi har, vi får rätta åka OK plan här långsökt, visar ju helt delvis inaktuella och felaktiga uppgifter. Den här polisstationen finns inte, den lades ner redan på 1980-talet. va. Och det finns andra uppgifter som informationstavlan för turister också visar felaktiga och inaktuella. Polisstationen i långsytan försvann redan på 1980-talet. Men enligt den här turistkartan så har vi en polisstation i Långsutan, va som försvann på 80 talet Och även andra uppgifter är felaktiga. Va? Det är mycket märkligt. En annan informationstavla som fanns också under borttagen. Och där fanns en väldigt fin karta faktiskt. Utförlig med olika vandringsleder och grejer. Och eh, det är ett tag sedan nu som jag var inne i Ceters kommun och cyklade runt där i en stark hetta. Men samtidigt var det en extremt kraftig blåst vind. halv, halv vind där och uppförsbackar va. Men det blev alltså 3,6 mil. Den här veckan som har varit nu har det varit ganska så kraftiga slags regnskurar till och från och som skyfall alltså. Så ena stunden och skifall och, och skurar och sen kommer lite sol ett tag och så kommer det skurar igen. temperaturerna här verkar gå ner här också nu framåt här, ner mot 16 grader bara ute va. Så att sen kan inte jag cykla här ens när det blir för svalt ute. De flesta är off offline här. Um på Skype heter vi Dalagunnar, alltså Dalagunnar. Och sen på telefonlinjen är 0225 6043. 0225 6043. Och det är varje lördag från 16.30. Som Vi kör live här. Och vi är den 16 augusti 2014 och Karpstripan är borta i två veckor här. Ja, Henrik hade ju lurat täppas då. För Sveriges Radio har ju spärrat hans två telefonnummer. Så tydligen hade han ju ringt från ett nummer som var okänt för Sveriges Radio. Eller Sveriges Radio. Och han hade även, jag har inte lyssnat ännu, förställt rösten. Och använt ett falskt namn också. Göran Karlsson från, från Göteborg. Nästan tio minuter lurade han täppas. Och eh, gjorde även reklam för sin eh, valhemsida där. Vad heter den nu då? Valinfo.se kanske. Och han fick 4 000 besökare där tack vare den gratisreklamen. Så Teppas blev lurad av Hennix. För det var Hennix som ringde till Teppas och hette Göran Karlsson från, från, från Göteborg. Ja, skogsbranden verkar ju vara borta. Vi ska se om vi har några uppgifter på honom. Överhuvudtaget, överhuvudtaget brinner. Det hade ju Sveaskog avstått och lämnat området i ett närliggande område. På grund av att det var... Äh, var att... Äh, Sveaskog hade lämnat brandplatsen en vecka innan. På grund av brandrisken. När man gör markberedning så kan det uppstå gnister när man kommer i kontakt med stenar. Och eh, Stora Enso. Eller som nu skyller på sin entreprenör. Som jobbar för Stora Enzo Hade ändå gjort fortsatt med markberedning. Och orsakat då starten till den här enorma branden som vi ska se om vi kan få en uppgifter på om det överhuvudtaget brinner. Men Göran Persson förnekar då att han tänker inte medverka in fram till en regering. Han har gjort sitt. Göran Persson är inte intresserad. Uppgiften har kommit från Ekot. Tysk underrättelsetjänst ska ha avlyssnat telefonsamtal mellan den amerikanska utrikesministern och hennes företrädare. Eh, starkt hat bland judiska israeler. Juder ska inte umgås och gifta sig med araber. Demonstrationer väntas mot ett bröllopspar bestående av en judisk flicka och en arabisk muslimsk pojke. Eh, ja, det är intressant och ISIS för bort kvinnor och barn som tvingas att konvertera eller så kommer de att avrättas då. Uh, vi ska se om vi får några uppgifter om det överhuvudtaget förekommer någon brand men Stora, alltså Stora ensos skyller på Stora så skyller på sin entreprenör ja sån här extrem torka så borde man avstå ifra, ifrån att göra markberedningar med tanke på brandrisken Eller åtminstone ha någon form av beredskap med en vattentank man kan, Så att det, är, det borde väl utgå ett skadestånd i alla fall på stora ensor där en så sköller på sin markentreprenör eller skogsentreprenör som jobbade för en så att de påbörjade eller fortsatte med markberedning trots den här extrema torkan. Och eh uh, ska jag se här. Starkt hat mot araber bland judiska israeler. Kan man läsa vad det här? Se. judar ska inte umgås och gifta sig med araber och det var citat äh, samtidigt som antisemitiska strömningar drar fram över världen i spåren av Israel gasa konflikten och min kommentar är väl att det är väl inte vanliga medborgare utan det är väl främst muslimer som känner hat mot Israel eller mot judar till exempel i Sverige blev det är väl inte vanliga svenskar som. I Malmö så var det en jude som hängde upp en israelisk flagga. Och som fick ett krasat fönster och blev misshandlad av en arab alltså. I Malmö där. Och det var inte hatbrott då. Uh, nu i helgen väntas demonstrationer då mot ett bröllopspar En judisk flicka och en arabisk muslimsk pojke. Och det är så citat det här va. Död åt araberna, död åt araberna skanderade deltagarna i en rasistisk demonstration i Jerusalem. Och min kommentar är att det här gäller ju självklart inte alla judar, alla israeler. Att de hatar, alla judar hatar inte araber. Men det finns de som gör det. Ni kan också se ganska otäcka filmer på Youtube. Hur palestinernas vardag har det. Jag tvingade mig själv att se några utav de här. Eh, bosättare, militär och polis trakasserar de här palestinierna. De måste hela tiden kunna visa upp sina papper och liknande. och De eh, utsätter deras får för skador och dödas. De kastar sten mot dem. De tömmer vattentankar. Den israeliska militären... Kom, misshandlade en, en ung kille som körde en traktor med vattentank. De beslagtog den här traktorn och körde bort den. Att han kan inte frakta vattnet i den här vattentanken. Han har ingen traktor. Och att hon inte Åsnör kan dra den här tunga vattentanken då. De förstör systematiskt olivträd, olivträd och andra odlingar. De kommer med stora bulldozers och förstör hela hus och allting. Bara krossar och, och, och rensar allting. Det är ingenting kvar. Och det här ligger på palestinsk mark som är ockuperat av Israel. Så. så det är ganska otäcka filmer. Och när det gäller ISIS eller I IS så vill jag inte se när de hugger av huden på folk. och Mycket blod. och Jag kan inte förstå jag. Så att de kan vinna sympati det. Det är fruktansvärda filmer det här Inge Karlqvist hade ju sett Sådana här filmer också Hon kunde inte sova på flera veckor då uh, Nya demonstrationer Kommer att bli uh, Bland annat mot en bröllopsfest Under veckoslutet Och det är en judisk flicka som ska gifta sig med en muslimsk Arabisk pojke från Jaffa Som vill bilda familj Men motståndet bland judarna Är hårt mot giftermålet va Har i synnerhet den judiska flickar utsatts för en intensiv övertalningskampanj att lämna sin vän? Alla som motsätter sig bröllopet uppmanas nu att komma till en demonstration som planeras att festen ska äga rum. Protesterna leds av en judisk organisation då som kallas sig Lehava, som är en förkortning av det hebreiska uttrycket förhindra sammansmältning i det heliga landet. Sammansmältning är att judar umgås och gifter sig med araber som utgör Uh, ungefär 20% av landets befolkning men det här är bara ett, ut, är bara ett fall av anti-arabisk rasism i Israel araber trakasseras regelmässigt vid alla vägspärrare på Västbanken uh, fotbollslag som rekryterar arabiska spelare uppmanas att sparka dem för att bli rena igen och en grupp rabbiner uppmanat judar att inte hyra ut till andra än just judar det finns en allmän misstänksamhet mot allt arabiskt som Israels utrikesminister Lieberman satte ord på när han föreslog att även alla araber i landet måste svära på att vara lojala mot ett judiska Israel, annars riskerar de sitt medborgarskap. Där. Araber angrips och får glåpord kastade efter sig på öppen gata. En judisk man skriker åt några araber i Jerusalem. Hur många har du dödat i Syrien idag? Skäms ditt djur? Men samtidigt här så finns ju också filmer där judar tar helt avstånd från det här också. Uh, nu ska vi se vad heter den här den äldre mannen här. Det var på Red Eyes Radio. Uh, eller om det var på Democracy Now där. Att Israel beter, Israels apartheidpolitik politik är värre än Sydafrikas... Uh, där. Sean Chomsky Sh någonting så här va och Israel Shahak finns det den som heter så att det finns kända judiska författare och liknande som ja, de protesterar mot det här helt enkelt och det är fruktansvärt rent folkmord som pågår och det är väl över 2000 döda nu och att de inte ska få försvara sig det är, det är ju folkrätt att ockupation äh, ett, ett ockuperat folk då har alla rättigheter att få försvara sig? Helt klart. Det finns rasistiska judar som hatar araber. Men det gäller inte alla judar i Israel. Eller judar utanför Israel. Men det finns rasistiska judar som hatar alla araber. Men det gäller inte alla judar. Det finns araber som hatar alla judar. Men det gäller inte alla araber. Alla araber hatar inte alla judar. Eh, antisemitiska strömningar står det här. Eh, hat mot araber bland judiska israeler. Det här är ju semitiska folk det här. Så Både judar och araber är ju semiter. Ja... Men det är ett otroligt hat i alla fall mellan de här folken, det är ju helt klart då. och jag vet inte om det kan finnas en gnutta hopp för framtiden Vem ska betala det här att bygga upp det här och att anfalla de här FN-skolorna till exempel och jag kan ta en annan sak här nu vänta um, BBC hade en reporter som hade rapporterat då vilket retade upp Israel väldigt mycket när han på plats i Gaza kunde konstatera att det fanns inga uppgifter som pekade på att Hamas skulle använda palestinierna som levande sköldar. Israel protesterade till engelska BBC i London och den här rapporten fick helt enkelt sluta med att eh, rapportera för BBC i Gaza. Han blev avstängd från den tjänsten och ersatt utan någon annan Det ska tydligen Israel bestämma vilken reporter som BBC ska ha på plats i Gaza de tyckte inte om det som han rapporterade, därför att Israels propaganda bygger på att Hamas använder palestinierna som levande sköldar, men den uppgiften vad han kunde ha sett i alla fall på plats, verkar inte stämma det var vad han kunde se att det, det verkar inte stämma helt enkelt Ganska så tjock i halsen här faktiskt. Hon är 1735 här. Får försöka hålla lite låda här. Trots min ganska så tjocka hals. Äh, så att äh, visst finns ett hat. Och vi finns, visst finns det judar som inte vill beblanda sig. Och inte att andra judar ska beblanda sig. Men det finns judar som beblandar sig med araber och det finns judar som tar helt avstånd från Israels politik och USA stödjer, stödjer Israel ekonomiskt och militärt och det finns en ganska, det finns ganska upprörande citat också faktiskt det var en minister i Israel en gång som, som jämförde palestinier med, med gräshopper som skulle utrotas det kanske var på 70-talet va? Jag tror att det var Goldamir som gjorde det uttalandet. Jag menar En minister som säger att palestinierna är som gräshopper. Som ska utrotas va? Det är ju... Fruktansvärda uttalanden helt enkelt. Att göra sådana uttalanden va? Och det är mer än 400 palestinska barn som är döda. Det finns en del uppgifter från international... Middle East Center Som också har ljudfiler Och uh, Här har vi om folkmordet också i Ravanda Jag vet inte om det var Hutsi och Tutsi uh, Det var 800 000 som dödades på några veckor Men då heter det ju inte rasispa mellan svarta Utan då heter det ju stammkrig Motsättningar mellan stamkrig. avskiv mot Israels agerande i stor östra Jerusalem. Fredsdemonstrationen i Jerusalem stoppades. Ja. Och det är just oskyldiga barn som, som drabbas mest då. Uh, Klyftan mellan palestinier och israeliska judar ser ut att fördjupas i Israel som är följd av Gaza-konflikten. I palestinska östra Jerusalem har flera sammandrabbningar skett mellan polis och palestinska ungdomar. Och uh, Hamas gör raketattacker mot Israel. Uh, vi är klart för oss att ett ockuperat folk har enligt folkrätten all rätt i världen att försvara sig. Så att det är inte olagligt det man gör. Och de flesta raketer orsakar inga skador eller bara mindre eller eventuellt ibland vissa materiella skador. Och det förekommer också att judar skadas och dödas. Och även israeliska soldater skadas och dödas. Jag tror att antalet ligger uppe på cirka 70 nu och döda palestiner är väl någonstans på 2000 och tittar man på kartor också så kan man ju se att palestiniernas områden har verkligen minskat med åren mycket kraftigt och det är inte mycket, mycket kvar i områdena att leva på överhuvudtaget Israel har tagit över enorma områden som tidigare tillhörde palestinerna. Och vem ska börja bygga upp det här som är raserat och förstört? Vem ska betala? Och, och sen kommer nästa omgång och då förstörs hus och allting Som man har försökte bygga upp igen Och Det ska tydligen vara tydlig, det var ett stort stöd för kriget också mot Hamas i Israel en bild på Nils Horner också, vi vet ju vad som hände honom, han hade ju inte någon skyddsutrustning eller någon skyddsvakt till exempel va. och det fanns ju stora risker med att befinna sig i området där han var, det är mer eller mindre laglöst område och det finns väl ingen rapportering om att man har gripit några för det mordet va? över 90% av de judiska israelerna Alltså landets majoritetsbefolkning stöder kriget mot Hamas i Gaza. Det är en opinionsundersökning från Israels fredsinstitut. Och i det konservativa västra Jerusalem verkar stödet vara nästan totalt. Och eh, det stora problemet är att USA stöder Israel. Israel har också en krigsfond. Israel stöder Israel, USA, USA hjälper Israel med ekonomiskt och militärt. Och utan stödet från USA så skulle väl Israel överhuvudtaget inte kunna överleva. Man skulle alltså gå i konkurs eftersom det här kostar enorma summor med att ständigt ha denna armé och krigsmakt i toppform med, med det bästa systemen. Palestinierna har ju alltså inte mycket. Att kämpa emot militärt, mot vad Israel har. Och det är ett stor del på grund av stödet från USA. Därför finns det en mängd judiska grupper och lobbygrupper som har en stor maktfaktor i USA. Och även judar i Vita huset. Men jag har i alla fall sett en del radioreportage här och sånt med judar som tar helt avstånd från det här och folkmordet som pågår. Det finns till och med judar som tycker att jag borde gå ännu hårdare fram. Så att områdena som Palestina bor i har minskat också. Kraftigt. Jag har sett eh, kartor från hur det såg ut på 40-talet där mot nu va. Successivt har det avlyssnats. Palestinierna kan inte heller bara lämna sitt område och komma till Sverige som flyktingar till exempel eller något annat land. Utan det är ju stängda gränser och det är ju enorma gränskontroller. På Youtube finns ju många filmer som visar hur de blir trakasserade helt enkelt. Av militär, polis, bosättare, kastar sten på dem, skadar och dödar deras får, tömmer vattentankarna. Och kommer med bulldozers och bara riva hus. Och uh ja, uh, vi har Skype här. Då Dala Gunnar och telefonummet i studion är ju då 0225-60-143. 0225-60-143. Uh, och vi hade 2350 lyssnare unika på 30 dagar. Och sen samma lyssnare ju många gånger, flera gånger så att säga och skulle vi ha samma siffror för kanal 2, 3 och 4 som vi inte kan få fram någon statistik eftersom det är gratis konton så ligger vi på närmare 9000 lyssnare på 30 dagars period. Jag kan inte få fram alla artiklar och sånt här. Men jag har ju. Jag har ju ljudfiler här eh, som är nedladdade från internet. Med eh, några ljud här som, eh, som har tagit av avstånd från folkmordet här. Eh, bland annat på Red Eyes Radio och Democracy Now har vi. Eh, nu ska vi se. Red Eyes Radio har vi Intressant, det kommer från Sverige nämligen det programmet Och det är ett verkligen Ett vettigt program Och uh, jag kan inte hitta Just här, vi har uh, David Duke också Tar upp det på Renseradio.com Här Han säger också att det gäller inte alla judar Men han, han kritiserar de judar som har De här extrema åsikterna uh, Ja. Uh, det är svårt att man ska improvisera så här. Och är ganska så tjock i halsen också. Men. Jag uh, har väl David Yoke här. Uh, okay, Fight. Fightwhitegenocide.com. Ja, det ser mycket. IDL också i England har blivit infiltrerade också av zionister. De, de stöder öppet Israel. Så att... Uh, de kan ju fara och flyga faktiskt. BNP har också en ny ledare istället för Nick Griffin. Uh, Adam Walker. Adam Walker heter han nog. Ja. Uh, jag hittade några ljudfiler Jag tror på Red Eyes Radio. Och på Democracy Now. Så hade vi faktiskt uh, judar som uh, sa att det här är värre än. Uh, värre apartheidpolitiken än vad Sydafrika hade. Det man håller på med. Den här muren till exempel kallas ju för skyddsbarriär. Men det är ju alltså en mur mellan folken helt enkelt. Uh, vi vet ju att Israels armé är en av världens starkaste arméer. Och vad har palestinierna att sätta emot vad har de för tillgång till vapensystem jämfört med Israel och det är ständiga trakasserier också det kan ni se på Youtube också uh, att uh, att att uh, hela tiden har sådana här ID-handlingar ID beredda och uh, Bosättare och militär och poliser trakasserar helt enkelt de här palestinierna hela tiden och förstör olivträd, förstör husen för de dödar fåren. Beslagtar till exempel den här traktorn va? så han kan inte frakta den här vattentanken längre utan traktorn. Åster som de har kan inte dra den här tunga vattentanken heller. Så det är hela tiden trakasserier mot det palestinska folket och de har allt färre eller mindre områden kan man säga att överhuvudtaget existera på det är otroligt vad den här kartan har minskat där de ska leva helt enkelt va jag har inte exakt någon befolkningsuppgift på dem de har ju en hög nativitet I världens största fängelse helt enkelt gränserna är stängda och det är nästan 2 000 döda och mängder med byggnader som är förstörda och raserade och, och liknande va. Men I alla fall Göran Persson har inga avsikter att komma tillbaks igen. I en kommande regering i alla fall. Det här är en imam som har blottats sig också. Han har gått under jorden och efterspanas. Det svenska valet, en pest eller koler Olle Ljungbäck har hemligt telefonnummer också så att jag får inte någon kontakt med honom där. Han är i där. Avhoppare talar om toppstyrning också inom inom Moderaterna. Eh, den förra våren. Vi kan läsa det här eh, från exponerat.info. Jag får improvisera lite grann här. Uh, förra våren så grep polisen en blottare i Pildamsparken i Malmö och uh, bloggen jihadmalmo.blogspot.se fanns utan prickar uh, uppmärksammade fallet eftersom det var en känd islamistisk imam som åkte fast med byxorna nere och uh, Han är huvudman, huvudimam för den islamiska tauba moskeen i Köpenhamn och rektor för den islamistiska friskolan. I, han är bosatt i Malmö. Han har också gjort uh, uttalanden om sin kvinnosyn syn. I en intervju i TV2 eventuellt danska TV2 så hävdade han att kvinnor utan hijab eller ja, ber om att få bli våldtagna uh, han hade alltså blottat sig i Pidamsparken i Malmö faktiskt en imam smyger i buskarna En dansk bloggare har rapporterat att den här mannen då, Mechti, äh, inte införde sig till rättegången utan avvikit från Malmö och därför efterspanas av dansk polis. Äh, varför är han inte bosatt i Danmark för, utan i Sverige? Jo, vi kan ta upp det här också. Jag får improvisera lite här. Jag ska ta och snyta min snoriga näsa också. Kort paus. Ganska så roliga rubriker ibland uh, Miljöpartiet dansar samba uh, Det gjorde de på Götgatan en gång Kommer jag ihåg också uh, Svensk folkmusik är inte aktuellt uh, Miljöpartiet kör till valstugorna Med oljeläckande diesellastbil Från 1971 Som en sd äger. Och jag såg en film också hur den läckte också den här bilen. Man hade lagt någonting under där. Någon tidning eller liknande. Det läckte olja den stod parkerad vid någon valstuga. Eh, Miljöpartiet kör alltså runt sina valstugor i en skattebefriad läckande diesellastbil från 1971 som dessutom är skattebefriad. Snacka om att ta dubbelmoralen till nya höjder. Man lever som man lär alltså. Miljöpartiet påstår i sitt pressmeddelande att de hade beställt en miljötransport från firman men fått den skrotiga läckande diesellastbilen från 1971 istället. Den får inte köra i yrkesmässig trafik heller då den är registrerad av skatteskäl som veteranbil. Men lastbilen ägs inte av en firma, den ägs av en privatperson. Och faktum är att den ägs av en demokratisk politiker i Dalarna som endast äger den bilen. Det blir lite svårt att ordna fram en miljövänlig transport när firman endast äger en enda lastbil. De uppger att de har blivit lurade. Miljöpartiets hycklare Måsa Romson. Är en stor miljöbo som i Stockholms hamn har segelfartyget Jens Kill tillsammans med sambon Fredrik Karlsson som spel ut lika mycket som tre gamla dieselbussar. Under vinterhalvåret värms nämligen fartyget upp med en oljepanna. Kravet som Åsa Romson 39 ställt om Stockholms miljö struntar hycklaren själv totalt i. Så sent som i december skrev Åsa Romsson i en blogg citat. Vintern 2010-2011 började med bisterskila. Jens Kill-fartyget alltså låg ett tag infroset i isen och pannan gick varm. Och här har vi också en film från YouTube på den här gamla lastbilen från 71 som jag har sett också. Och där kan man se att det läcker under där. Någon olja liknande. Någon rör som läcker. Och de hade lagt någon tygtrasa. Eller någon, någon tidning under där. Och så det är en jäkla stor skandal det här. Och sen det här gamla fartyget också. Som ligger i Stockholms hamn. Och som måste värmas upp med en oljepanna. Under vinterns värsta månader. Det är min sagt. Det uh, flera kommentarer här som också är väldigt upprörda. De borde ha häst och vagn istället. Ja... Ja, vi får väl byta ämne här. Vi kommer att komma ut på så Snölde också här lite senare. Jag måste lyssna på en annan dator här också och höra hur det låter där sen. Äh, ja, Folkpartiet hade stavat fel det två gånger nu som det har blivit ett misstag. Valaffir från Folkpartiet står det här. Jag ska nämligen ta och lyssna lite grann på... Hur det låter. Sen har vi kommit ut på 88 också. Och. Äh, ska vi se här. Vi ska ta och. Äh, starta upp. Ett annat program här. Jag får jag vänta lite. De hade ju stavat fel och nu har det ju stått att de hade stavat fel igen. Uh, för andra gången. Och då kan de ju skylla på tryckeriet kanske. Men. Uh ja Nu hör jag Georg Lindberg också där på laptopen här. Ullenhag, folkpartiet på underklassafari i förorten Gjälbo. Det är väl i Göteborgs någon förort där, ja. Men som sagt, det finns judar här, judar här som har deltagit i radioprogram och grejer här. Som tar verkligen avstånd från Israels folkmord i Gaza. Så att uh, det här med att judar stöder kriget och sånt, det stämmer inte helt och hållet. Det finns de som verkligen tar avstånd från det här. Och... Uh, Ullenhag har besökt en av de här invandrateta förorterna. Hjälbo i Angered. Vi känner ju till att som man sedan många år tillbaka pumpar ut enorma summor från staten till de här problemområdena. Och det är ju i de här miljonprogrammen helt enkelt. Jag bodde ju nästan 17 år i sådana här miljonprogram. Det var ju fuskbyggda hus och badrummen var ju felbyggda. Och så blev det fusk, fuktskadade badrum också och det var ju iskalla väggar och man hade 16-17 grader på vintern. Trots att, trots att elementen var varma så gick det mesta ut det var dåligt isolerade och eh, det är enorma summor för att rösta upp de här miljonprogrammen och många invandrare kan inte heller bo kvar sen när man höjer hyrorna efter upprustningen, det här är ju byggda på 70-talet de här husen då jag bodde i på Skriptegaten i Märsta Ja, nu börjar Jörn bara avsluta. Där. Vi kommer ut på 88 här om några minuter. då Jag lyssnar på laptopen här. Man har pumpat in alltså miljoner och miljarder i de här förorterna runt storstäderna. På Södermalm till exempel i Stockholm finns det också många invandrare och invandrungdomar Men man hör aldrig talas om att de bränner upp bilar, kastar sten mot bussar och mot poliser på Södermalm i Stockholm, men det gör man i vissa förorter va? och bränner upp bilar och många av de som äger de här bilarna är ju invandrare så jag förstår inte poängen med att invandrare bränner upp bilar för andra invandrare man säger ju media då PK-media skriver ungdomar och ungdomsgäng men man vet ju vilka som bor i de här områdena jag har haft flickvän som bodde först eh, i Sevja. Och sen var det ju nära Gottsunda där. Gottsunda är ju uppdelat då i de här höghusen. När vi skulle dela ut flygblad. och där bodde bara människor från Iran. Så då gick vi till villaområdet istället. Och där var det svenska namn. Jag vet också i Valsta där och Steninge i Märsta. Så började faktiskt en del invandrare. Köpa, upp, köpa villor och radhus men de flesta som bor i villor och radhus är ju svenskar medan i de här höghusområdena så är det ju en stor andel människor med en annan etnisk bakgrund som det brukar kallas och man gör så här spektakel man pumpar in pengar och liknande i de här förorterna men ändå så blir det ingen skillnad utan det fortsätter med de här upploppen och polisen kan inte gripa de här ungdomarna. Utan de kan stå där och kasta sten mot bussar och poliser. Och det är bara någon enstaka som blir gripan. Och här är en lokalprofil här. Som ställer sig försiktigt till Skeptisk. Till ministrens flytt. Man har satt upp, upp ett kontor här i Angered. Vi ska invänta nu att vi kommer också ut på Stockholms närråd. I 88 MHz här, Och då ska jag...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 Så, då är vi ute på Stockholms närradio 88 MHz den 16 augusti 2014 med Jallarhornet Sverige vakna och ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Det är kulturföreningen Jallarhornet som sänder och det är en samsändning mellan Stockholms närradio och Sverige kanalen webbradio. Eller tvärtom kan man väl säga. Och det är kulturföreningen Jallarhornet box 42021 och det är 126 12 i Stockholm plus gillekontot är 634 252 1 634 252 sträck 1 kan lyssna på sverigekanalen.tk och gällarehornet.tk eller gällarehornet1.tk mini.nu snedstreck veckans program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 På kanal 2, 3 och 4 kan vi inte få fram några statistiker eftersom det är gratis konton. Men på 30 dagar, kanal 1 är det 2350 unika lyssnare och de kommer in flera gånger också och lyssnar. På 30 dagar har man också lyssnat 969 gånger.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 Egypten 878 minuter och Indien 771 minuter Indonesien 495 minuter och Rumänien 492 minuter och Filipinerna 323 minuter man har lyssnat med Winampen 45 607 minuter och Flash spelaren 31, 3 142 minuter och med Arma Radio 1174 minuter och med Screamer Radio 1159 minuter jag kan säga också till Georg Lindberg om man lyssnar nu att, äh, att äh, Göran Lindemark eller, ja, Göran Lindemark har dragit igång på internet här med Radio Nord Och, och det är mini.nu snedstreck Radio Nord äh, Nu ska vi se här, de ska ju köra nu den 23 från från Vaxholmskastell Jag har faktiskt åkt förbi där med en båt en gång på 70-80-talet med min pappa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 Det är två tvåans mikrofon här. Ettans mikrofon har en elektrisk störning här. Den knaster och sprak. Uh, ganska så dåliga halsen måste jag säga och det har ju varit kraftiga skurar också den här veckan så att det gick inte att komma ut någonting. Det var sol ena sekunden och nästa sekund så var det skyfall och ösregn och skyfall och sen kom det visst lite sol igen och efter ett tag så kom det nya skyfall och liknande.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 det är som en liten ö där utanför Vaxholm. Jag har passerat där. Jag har bilder från 80-talet när jag kom en liten båt Med min pappa. Och då ska man köra på mellanvåg. Jag kommer inte ihåg frekvenser riktigt här. Jag har spelat in några timmar faktiskt med Gamla Radio Nord-program här. Och äh, antalet invandrare på svenska fängelser får inte registreras-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 Samtidigt som andelen utländska medborgare i Sveriges rike är 7% och de eh, svenska medborgarna var 68%. Och hur många invandrare med svenskt medborgarskap som ligger som ligger i de siffrorna eh, kan inte redovisas. Och eh, man redovisar alltså inte från kriminalvårdsanstalten hur många invandrare på våra fängelser som har en annan etnisk bakgrund. än svenska, svenskt bakgrund. Ja, Jimmy Åkesson blev störd i Falun utan kyrkklockor en halvtimme här. Men det berodde på ett inbrott i en kyrka har vi tagit upp. Så att det blev ett tekniskt fel så klockorna pinglade där. Han fick väl höja upp volymen på sin högtalare där och höja rösten och liknande för att kunna höras. Men det var ju lite otur. När de här besöken som våra polytrucker gör i de här förorterna, det är ju rent tyckleri. Många muslimer och de andra hycklarna och föredarna. de bor ju inte i Rinkeby och de här områdena. De bor ju själva i villområden och i radhusområden där det finns få eller inga invandrare alls.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 som ödelägger både förskolor och skolor i Sverige. Och det finns också en förskola i Upplandsväsbä som låg mitt emot tågstationen. Uh, den här förskolan blev ju helt upprandad. Det var ju ingenting kvar av den helt enkelt. Absolut ingenting. Den var helt förstörd. Det var bara ruiner kvar av den här förskolan i Upplandsväsbä mitt emot pendtågstationen. Och sen tog han även bort de här resterna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 Det har varit äh, kraftigt regn helt enkelt. Äh, kraftiga skurar, nästan skifall. Det har jag läst också här tidigare i den här sändningen på Sverigekanalen. om översvämningar och elände. Jag tror man är i Stockholm här. Och det verkar som att det ska bli bara svalare och svalare under den här perioden. Det är mot 16 grader här, och där kommer snö också upp i, i fjälltrakterna faktiskt. Så att Högst upp, längst upp i norr här Så börjar faktiskt hösten komma Men det är väl inte riktigt aktuellt Jag skulle egentligen inte ha bott alls i Dalarna egentligen Jag skulle ha bott i Östergötland Och sen Var jag ju färdig för en lägenhet I Tiharps kommun I Tobo Men det var vissa saker där som gjorde att jag var tvungen Att tacka nej till den Och hamna det här istället jag hittade just en liten film också som jag publicerade på Svenska Järnvägsklubbens hemsida Postvagnarna också. Med lite järnvägsräls faktiskt som ligger kvar vid den gamla hållplatsen i Västerbyn. Ut den gamla järnvägen vi hade här. Bivala Långsyttans järnväg. Jag har ju besökt Bivala också. och se, I somras så var jag tittade lite grann på hur det såg ut i Sjönsund Där järnvägen gick precis utanför Smedjan. Där Fredrik svan musiken från Stockholm anordnar eh, popgaler eller rockkonserter eller vad det är, kan man säga Refreshment var ju där senast ganska mycket gamla gubbar och tanter som diggade men där kan man i alla fall följa lite grann hur järnvägen gick den här smalsporiga järnvägen och det skedde också en urspårning också med Ångloke tor i Stjärnsund på 1940-talet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 Bivara station är ju helt borta. Ställverk, stationshus och de här spåren. Det är bara ett huvudspår och ett sidospår som kan användas som ett mötesspår Och ett teknikhus och en mobilmast för det kodat mobilsystem. Telefonsystem som används internt för den svenska järnvägen. Det är kodat och går inte att avlyssna. Vi får hoppas också att Rakel-systemet fungerade också när man hade de här stora.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 Brandröken eh, trängde också faktiskt in väl förra veckan eh, över Upplandsbro kommun. Och även i Sigtuna kommun. Och även är mot Stockholm. Och fortsatte också mot Finland och Ryssland. Men eh, det ska inte finnas några rapporter eller någonting nu om det här. Utan det ska nog inte finnas någon. Eh, det ska nog inte, inte finnas någon eh, brand överhuvudtaget. Eh, som pågår i Väsman och. Eh, det utgår ersättning också med 2 miljoner för varje kommun som var drabbad där. Och 20 tal hus är också förstörda Utan den här branden. Där står en så som vi har tagit upp skyller på sin entreprenör som genomförde markberedning trots den extrema torkan och den stora brandrisken. Och ett annat skogsbolag Sveaskog hade lämnat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 med mer än 392 000 sidvisningar finns på jallerhonet1.tk. Om ni vill stödja oss ekonomiskt så kan ni eh, sätta in stora som små belopp på plusjurokonto eh, 634252 1 634252 1 Om ni vill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 ...varje lördag från 16.30. Och... Uh, ...varje lördag 16.30. Och vi kallar det här för radiolördag. Och mellan 18-18.30 så ligger vi ute också... ...på Stockholms närradio 88 MHz. Mellan 18-18.30. Och vår tidigare sändningstekniker... ...från den tidigare sändningsstudion... ...Geo Lindberg har då tagit över sändningstiden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 För er som lyssnar enbart över sändaren på 88 megahertz. Det är en viss fördröjning också över internet. Så vi kan tyvärr bara se att lyssnar statistiken kan vi bara följa över kanal 1 där. Det är en betalserver i USA, men kanal 2, 3 och 4 är gratis konton på listen i radiocom i England. Och där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 Nu blir det strax piano-klink Slingan kommer in. Tackar er som har lyssnat över Stockholms Snärradio. Och vi kommer att köra live fram till klockan 19.00. Vi kommer att köra live här fram till klockan 19.00. karp eh, kommer att återkomma... Han är också borta nästa lördag. Så det kommer det några veckor tills han kommer tillbaka. <skratt> vi ska gå in på fria tider också, .se och titta om vi hittar någonting intressant här. I september kommer nyhetssvepet tillbaka också. Det har sommaruppehåll där. Det är ett program på en timme ungefär. Så tar det upp både inrikes och. Och. och Lite flickor där, jaha. En liten flicka som var borta, nämligen i en skog i uh, Sibirien tror jag. Hon räddades av sin hund. Oh. Herregud. Ja, herregud. Det finns så mycket som helst att läsa upp här. Jag har ju inte hals och allt här. När vi lämnar Stockholms närvaro, det också här. Och det är pianoklinket eller slingan. stimfri musik som går ut här. Och då kan jag ju ta och. Ta bort det. Och koppla bort där. Och så ska jag lösa lite grann på hur låtet där. Ja. Det var en liten flicka som var tre år i alla fall som överlevde. Här har hon blivit räddad. Hon jätteliten sätt ja. Jag måste bara spara. Nej, jag gick att bilden. Nej. Ja. Det var en halvtimme på och det där. Som gick som den skulle. Och då kan man ju koppla bort skörven där. Mycket med det tekniska här. Ja. Så ska man prata på samma gång. Vi har ju haft nu ganska länge här. Schemalagda inspelningar På samtliga datorer Det finns fyra datorer här med, med Rarma Radio Som är schemalagt Som startar upp Inspelningar Med automatiken då Som fungerar för mesta rätt så bra Och som sagt Vad man lyssnar på kanal 1 här Med Rarma Radio här 1174 minuter Och med Scream Radio 1159 minuter jag har kopplat bort serven till Stockholms närvarande också. Vi är inne på friatider.se. Och det är mycket som händer. Jag blir hungrig också, ont i halsen har jag tjockt. Här var en företag från Dalarna här. De lurade Stockholms kommun på 27 miljoner. ...för stora fakturer efter renovering av Söderledstundan. Fyra män dömdes till fängelse och det är ett företag i Dalarna... ...som skulle utföra det arbetet och har lurat Stockholms kommun. Och... Eh, ...vi ska köra fram till 19... Med en dålig hals här. Låt uh, uh, vi se här. Vi har den här lilla flickan. Kan vi ta? Jag ser en bild på en liten flicka här. Treåring i Ryssland som har varit borta i en skog. Ja, hon var verkligen söt. Aha, här måste man betala för att kunna läsa den här artikeln. Jag här är en liten ser i lungor i det där. Tre år var hon och var borta i elva dagar alltså. I Sibirien tror jag. Fast i sommar där. Han blev räddad av personal. Ja, hon var ju mycket söt. Jag tror inte det blev uppgeten av vargen då. Ja, detta. Ja, det var en sån här betalartikel Det är ju så fånigt att man ska betala för vissa artiklar. Inne på fria tider. De har 8000 gillar på, på Facebook. Prisrekord på borätt, borätter i Stockholm här. Det är 69 700 kronor för varje kvadratmeter då. Jag minns för några år sedan så köpte man en liten etta på Grinsgatan på Södermann där Jag är uppvuxen nu som fosterbarn. Hos min mormor. Eftersom min mamma lämnade Sverige 64 flyttade till Australien. Så jag har min familj i Sydney. Man köpte för några år sedan en etta. Eller 1,5 var det. Lite drygt etta eller vänta nu, ja, det var Netta, i alla fall på ja, 37 kvadratmeter kanske på grinskatan på Södermalm då. man betalade då 1,3 miljoner kronor för den här lilla lägenheten och vem kan bo i sån liten lägenhet det kan ju inte vara någon familj till exempel det måste vara bara en enda människa på plats så trångt är det ju en liten lägenhet och själv bor man i någonting som är ungefär så litet som en liten garderob ja, det var väldigt söt liten flicka i alla fall här så nästan hon är som en liten rödhårig Att alltså hon har levt ensam i elva dagar i en skog i Sibirien. Och överlevt detta. Hon blev inte dödad utan någon varg eller björn eller någonting. Men den här tycken måste man betala för i alla fall. Så att den finns för i andra tidningar. Ja. Ja, ja. Jag hör att fördröjningen är ganska kort här faktiskt. Ja, just det. Så hör ni mina hörlurar också. Tänker igenom medhörningen här. Sänka ner min medhörning lite grann faktiskt. Oj. Jag åkte den lilla av här från telefonen också. Ja, jag måste nog ha lite mer adhörning faktiskt. Ja, det var en väldigt söt liten flicka faktiskt där. Jag tror nästan hon lite rött hår. Tre år gammal och elva dagar ömsam i en skog i Sibirien. Och vargar och björnar blev hon inte uppe uppeten av. Hon det bär och drack vatten i bäckar alltså. Och sen blev hon räddad av sin egen hund. Ja, det är en mycket märklig historia va. Ja. nu ja, hör ni inte mina hörlurar längre här. Nej. Jag har såna här med krokar som sitter runt öronen. Men jag har tyvärr extremt ont i halsen och tjock och sånt här och Ja, telefonen med till studion i alla fall 02 25 60 143 och om ni har Skype så är det Dala Gunnar. Och vd den här veckan var inte speciellt bra faktiskt. Det var ju skyfall eller spridda skurar och sol emellan va. Och, så att jag kom faktiskt inte ut här med någon cykel och sånt. Jag var ju på väg men det kom ju svart på himlen och så tog det bara några minuter så började det regna ner. Det har kommit en del nederbörd faktiskt. Då, nu ska det bli svalare här. Ner mot 16 grader framöver. Det kommer snö upp i fjällen också. Ja. Ja. Jag får försöka hålla lite låda här nu fram till klockan 19.00. Så vi eh, lämnar den här livesändningen men inspelningarna pågår fram till 19.30 så jag får väl lägga ut den musik. Så alltså efter klockan 19. Det Jag åker så om det störda kyrkklockor i Falun men det var inte det var ett inbrott i en kyrka där så det blev något tekniskt fel. Vägglös överallt på tåg, bussar, geografer och dagis. Mörkhed, rånare i Grimsta kanske var solbränd uh, ja uh, så det ett företag från Dalarna i alla fall som gjorde renoveringsarbeten i Söderledstunneln men saltade fakturerna alldeles på tok för mycket uh, så att de har fått fängelse och det var alltså ett företag från Dalarna som genomförde den här renoveringen utav Söderledstunneln Lusfröken med luskamp som, som kom till skolorna har talas om. Men nu kommer lushundar också. Lösan. Vägglösen sprider sig helt enkelt. Aha. Här finns en film här på 47 minuter också. Med Jimmy Åkessons tur turnétal i... I Möndal. Mm. Kan vi kanske, det är 47 minuter långt va, men vi kan lösa lite grann på det här live Hej alla Sverigevän är! Ja, tack. Hej, hej. Vi ska strax få träffa Jimmy Åkesson här. Han är genomför en turné på 100 platser. Vi ska lösa lite grann på Jimmy Åkessons valtal i Mölndal. Det är 47 minuter långt här, vi kör till 19, men vi ska lösa ett tag framåt på det här lite grann. ...i eh, Bohuslän för jag ska, börja, jag ska bara ge er en härlig färsk nyhet för dagen. Det var United Minds Aftonbladet idag som där vi fick 11,6 procent. Eh, det är en uppgång med 1,1 procent sen förra mätningen. Och där ligger vi klar, trea. Miljöpartiet får 9,8. Rödgröna får 46,6 och Alliansen bara 36,8. Alltså vi är, som någon kallar det för supervågmästare. Le Lena Melin i Aftonbladet säger att vi inte längre är tunga på vågen. Läste jag idag, jag har funderat på att ringa henne, jag undrar vad hon menar med det. <går> ja, vi, ja, vi är stolta och glada att ha Jimmie Åkesson här idag. Varsågod Jimmy. Tack, Och det är ju inte jag som är Jimmy Åkesson, men tack för de applåderna ändå. Mitt namn är Jörgen Fågelklo och jag kommer från Göteborg. Och jag ska ha äran att leda det här torgmötet. Så vi åker runt nu, eh, Sverige runt, för vi har ett oerhört viktigt val den 14 september. Jag hade äran att följa med Jimmy på hans EU-valsturné. Och där gjorde vi tillsammans med ett fantastiskt resultat. Och förhoppningsvis så kommer vi naturligtvis slå det... Eh, resultatet den 14 september och vi alla lägger manken till att bli tredje största parti eh, jag tänkte ställa ett antal frågor till Jimmy här och antagligen så kanske vi får upp en eller annan fler människor som ställer en till dig det får vi se hur det går men först ska jag låta Jimmy få tala lite fritt hur du ser på dagens samhälle, Sveriges utveckling vi har haft åtta år av en alliansregering innan det så hade vi en socialdemokratisk regering i sådär 40 000 miljarder år eh, hur, hur ser du på Sverige idag? Hur har det svenska samhället utvecklats? Jag ger det, Jimmy Åkesson, gärna jättestora jättestor applåd! Tack så hemskt mycket för det. Jag känner att vi var nyss här, var vi inte där? Vi var här faktiskt i vår turné, ja. Ja, det stämmer. Just det. Åtta år har vi haft av Borgerligt styre och regeringen Reinfeldt och... Det var väl för åtta år sedan framförallt två saker som man sa att man skulle fixa och som man sa var särskilt viktiga. Det ena gällde jobben och arbetslösheten och det andra gäller det så kallade utanförskapet. Nu har vi efter åtta år en möjlighet att titta i Fredrik Reinfeldts facit. Hur gick det egentligen med de här lufterna? Ja, det vi kan konstatera är att arbetslösheten är idag högre än vad den var 2006. Man har alltså totalt misslyckats med jobben. Det vi också kan konstatera är att det så kallade utanförskapet har ökat. Antalet utanförskapsområden har blivit fler. Och antalet människor som lever i de här utanförskapsområdena har också blivit fler. Alltså har man kapitalt misslyckats med att bryta utanförskapet. Så att, eh, har vi en regering som inte har ett särskilt smickrande facit, som har misslyckats med det som man sa var allra viktigast när man sökte folkets mandat att leda regeringen och det duger inte helt enkelt. Sen har vi en opposition, en rödgrön opposition på vänstersidan som eh, jag vill påstå kanske inte egentligen utgör särskilt mycket av alternativ, där man... Eh, det man hittills har presenterat när det gäller de här viktiga framtidsfrågorna det är den så kallade 90 dagars dagarsgarantin. Den har ni ofta Stefan Löfven pratat om. Vad som skiljer den här 90 dagars dagarsgarantin ifrån Göran Perssons gamla 100 garanti, är nog inte så mycket mer än de här 10 dagarna. I övrigt handlar det om precis samma saker. Att gömma undan verklig arbetslöshet en statistik så att man når de högt ställda mål som man har satt upp. Men i praktiken så handlar det inte om att förändra någonting på riktigt. Sverige behöver en förändring och vi behöver en förändring på riktigt. Och Då måste man rösta in politiker som kan åstadkomma den här förändringen på riktigt. Och Det är det som jag och Jörgen tänker prata om här nu en liten stund. Tack för det, Jimmy. Precis som du nämnde, du nämnde ett antal saker. Vi kommer ta upp här bland annat kommer vi prata om våra kärnfrågor. Bland annat kriminalpolitiken, äldrepolitiken naturligtvis. Vi kommer prata om arbetsmarknaden, den offentliga sektorn. Vi kommer naturligtvis prata lite invandringspolitik. Men först tänkte jag dra ner på lite jordnära fråga och ta en konkret enkel fråga. Jag var ju på ditt sommartal för några veckor sedan. Och där sa du, och jag citerar, jag är inte feminist. Jag satt inte hjärtat i halskroppen för jag kallar mig själv inte feminist heller men det kanske var en del som gjorde det för feminismen seglade ju upp under EU-valet som någon ganska viktig fråga. Nu har det väl dalat ner ganska då, så mycket igen. Min fråga till dig är helt enkelt, vad är jämställdhet för dig? Måste man inte vara feminist för att vara, jäm för, att vara för jämställdhet? Ja, men jag sa ju jag, sa, jag är inte feminist, jag är Sverigedemokrat. Men jag sa också att jag tror väldigt starkt på att vi ska främja jämställdhet och jag tror att politiken kan göra väldigt mycket för att främja jämställdhet. Men om man lyssnar på de här som kallar sig för feminister så är det i väldigt hög grad fokus på sådana här frågor som inte egentligen berör särskilt många människor i den riktiga verkligheten. Till exempel så pratar man mycket om att man ska kvotera till bolagsstyrelser och det det, det kanske är bra eller dåligt, jag vet inte, men, men i ärlighetens namn, hur många riktiga människor i den riktiga verkligheten är berörda av ett sådant förslag? Det förändrar ju ingenting för någon. Eller så vill man på olika sätt försvåra för riktiga människor i den riktiga verkligheten. Till exempel så tycker man att man ska från politiskt håll styra med vad och hur barn, flickor och pojkar leker på dagis. Det är jätteviktigt för feminister. Det är jätteviktigt för feminister att politiker går in och styr i vanliga familjers vardag. Till exempel när det gäller vem som ska ta ut föräldradagar och liknande. Och det där för mig är ingenting som främjar jämställdhet. Utan det är sånt som försvårar för vanliga människor att få ihop det här vardagspusslet. Det är idag så att vår tionde kvinna i vårt land är rädd för att gå ut när det är mörkt. Det är däremot tycker jag är ett riktigt jämställdhetsproblem. Det är så att eh, vi har forskning och utveckling när det gäller kvinnorsjukdomar och kvinnors hälsa som är eftersatt. Det är ett verkligt jämställdhetsproblem. Vi har idag stora brister i vård och omsorg. Brister vad gäller arbetsvillkor arbetsmiljö. Det behövs fler händer i vården. Många som arbetar i ofrivillig deltid obekväma arbetstider och liknande. Och det är inte Kanske i första hand ett jämställdhetsproblem eller en jämställdhetsfråga, men det blir ju det därför att så många som arbetar i vård och omsorg är just kvinnor. Så det är också ett viktigt jämställdhetsproblem. Jag vill, när jag pratar jämställdhet, göra det på riktigt. Och för mig så är inte feminism jämställdhet på riktigt. För mig så är feminister någonting jag förknippar med Gudrun Schyman och hennes prat om att svenska män är lika hemska som talibanerna i Afghanistan. Jag vill inte förknippas med det däremot så vill jag främja jämställdhet och jag vill göra det på riktigt. Tack för det, eh, ja, du nämnde eh lite kort är föräldraförsäkringen för det är väl ett sånt område där de här genuscertifierade partierna vill gå in och detaljstyra vem som ska vara hemma jag har läst en undersökning att ungefär 80% av föräldrarna i Sverige vill själv vill bestämma vem som ska hemma och när hur skiljer sig Sverigedemokraternas ställning i föräldraförsäkringen inte att få mot, ja, vänstern kanske vi är väl, om inte det enda, så i alla fall ett av väldigt få kvarvarande partier som vill att familjerna ska kunna avgöra helt själva hur man vill fördela de här föräldradagarna. Och det, det är ju inte bara vänstern idag i Sverige som vill in och kvotera ännu hårdare, som vill in och styra och ställa era vardagsrum. Vi hörde John Björklund, folkpartiledaren, höll ett sommartal för lite drygt en vecka sedan och det var hans viktigaste nyhet i det talet att nu ska vi ha ännu en pappamånad. Och jag har ingenting emot att vi får fler pappamånader. Jag tycker det är jättebra om fler pappor vill vara hemma med sina barn. Men då ska det vara på deras egna villkor. Det ska vara på den enskilda familjens egna villkor. Inte därför att politiker går in och styr och ställer utifrån vad man tycker är rätt och hur det borde vara. För att jag som politiker, jag har inga som helst anspråk på att gå in och styra och ställa. Jag, jag har inte anspråk på att veta vad som passar bäst i någon annan familj än i min egen. Och därför så vill vi helt avkvotera föräldraförsäkringen så vi vill låta det vara upp till var och en, varje enskild familj att själv avgöra vad som passar den egna situationen. Mm. Uh, ja, du, du. Du kan... Du får nog höra den hunden sitter. sitta. Med. Ja, jag har försökt få den att sitta flera gånger. Den brukar blåsa bort. Eh, nu kanske ni undrar varför jag har en gigantiskt söt golden retriever här framme. Och det vet ju du nu, Jimmy. Vi har varit ute några gånger tillsammans. Eh, vi kanske måste prata med vår kommunikationsavdelning i Stockholm. För vi sa att vi ville ha en arg vakthund. Och så fick vi den här. För varje hund den skulle ändå kunna vara en varg sen när vi kommer upp lite längre upp i, i landet. Men hunden är ju människans bästa vän. Och så är det barnens bästa vän. Så det här får vi då symbolisera någon slags vakthunds. Som vaktar barnkammaren så att Gudrun Schyman inte tar sig in där. Men nu har jag faktiskt en, en person som vill komma upp och prata. Han vill ställa dig en fråga, Jimmy. Det här är Lars. Lars bor på Södermalm i Stockholm. Han äter surdegsbröd. Som han lämnar in på dagis när han åker på semester. Han är så kallad hipster. Eh. Och han hade en dröm när han var ung att det var att han skulle bli fotograf. Han tycker väldigt mycket om att fotografera, det gör jag med. Så det är mycket gemensamt, jag och Lars, förutom klädstilen kanske. Men Lars han tog sitt förnuft till fånga och jobbar idag inom vården. Han är vårdbeträde. För i Sverigedemokraternas Sverige kan naturligtvis män jobba inom vården. Kvinnor kan naturligtvis jobba på verkstadsgolven. I vårt Sverige kan man förverkliga sig själv så att han jobbar där. Men han är inte riktigt nöjd. Han tycker att han jobbar för mycket. Han jobbar varannan helg. Han jobbar så kallade delade turer. Det vill säga att han är väl ledig någon timme mitt på dagen. Han tycker att det är för lite folk i vården. Att han kan inte utföra ett fullgott arbete. Hans patienter blir lidande. Vad kan du göra för Lars och de människor i hans situation om vi ger dig 50,1% i riksdagssalet? Det är en väldigt massa problem som du tar upp här med att han jobbar väldigt mycket och hela tiden och så vidare. Och det tycker jag är bra och många inom vården tycker att, att det är bra. Både inom vårdomsorg så är det många som är ofrivilligt deltidsarbetande. Ungefär 80 procent av de som idag jobbar deltid i offentlig sektor vill jobba heltid. Och det är klart att om vi skulle möjliggöra det, om vi skulle möjliggöra för fler, för alla dem deltidsarbetande idag i offentlig sektor som vill jobba heltid. Om de skulle få möjlighet att jobba heltid så skulle det skapa nästan 20 000 nya jobb. Till ganska låg kostnad dessutom. Så det är ganska billiga jobb om man jämför med ja, regeringens sänkta krogmoms och allt vad det är för någonting. Det tycker jag är en viktig åtgärd. som alltså, verkar det inte just han vilja jobba mer då utan, men... Och han vill jobba mer. Ja, ja. Allå, bak. Eh, då man ska jobba mycket. Eh, sen eh, när det gäller då den här... Eh, Situationen som man har med delade turer att alltså man jobbar lite på förmiddagen och sen och sedan lite på eftermiddagen och så Många gör ju det idag eh, mer än man vill. Eh, sen passar det sättet att arbeta en del, och då ska man kunna göra det tycker jag det är jättebra. Men för dem som det inte passar, det tar sig om det var fullständigt, det måste vi arbeta bort. Samma sak med de som kanske jobbar varannan helg. Det är mer rimligt kanske att man jobbar var tredje helg och sådär, många önskar det. Nu har ni ju säkert hört en del tidigare om det här, jag vet inte hur det är i Möndals kommun, men Socialdemokraterna har lovat i tre valrörelser nu, rätt till heltid i offentlig sektor. Tre gånger har man lovat i tre på varandra följande val. Men man har hittills inte anslagit en enda krona. I sina förslag till statsbudget för att det här ska kunna bli verklighet. Däremot så är det många, och då kanske i första hand socialdemokratiskt styrda kommuner som har infört det här redan idag, rätt till heltid. Och det är möjligt att man har det även här i måndag jag vet inte. Problemet med det, problemet när man har infört rätt till heltid i många kommuner utan att skjuta till några pengar. Det är att då får ju det konsekvenser i andra änden för då blir det ju inte den här ambitionshöjningen det blir inte den här kvalitetshöjningen i vård och omsorg som vi pratar om utan det blir istället en slags schemateknisk fråga snarare och då blir det istället fler delade turer det blir fler helgpass för att man ska kunna få ihop schemat och det är inte det vi menar när vi säger att vi lovar rätt till heltid eller lovar ökade möjligheter för de i offentlig sektor att jobba heltid utan vi menar det på riktigt och därför skjuter vi också till de pengar som det kostar. Så att vi inte får fler delade turer utan färre. Att vi inte får fler helgpass utan gärna färre. Så att det blir en kvalitetshöjning, att det blir en ambitionshöjning för vård och omsorg istället. Någonting som kommer såklart då De som jobbar i vård och omsorg till godo Men det är klart att det också kommer De som är behov av vård och omsorg Till godo, en kvalitetshöjning Fler händer i vården helt enkelt Lars han är ju Väldigt omtyckt, han har nog insett Att han inte kommer in på Journalisthögskolan Han trivs på sitt jobb Hur skulle han Kunna vidareutbilda sig Inom vården, finns det, finns det en framtid För sådana här som honom I, i vården Ja, det behövs oerhört många fler än den här mannen i vård och omsorg idag. Och det, det som har funnits här nu i fyra års tid det är ett slags stimulansbidrag från staten till kommunerna där man har möjlighet för till exempel, att han var vårdbiträde va? Han är vårdbiträde. Han är vårdbiträde. Då skulle han till exempel kunna gå ner och jobba lite mindre och sen så på, på resterande tid så skulle han kunna utbilda sig till till exempel undersköterska på så sätt höja sin kompetens och för den som redan är undersköterska så kan man till exempel vidareutbilda sig så att man väljer inriktning, man kan bli undersköterska med inriktning på äldreomsorg och sådär. Det tycker vi har varit väldigt bra, det har fungerat väldigt bra, det har möjliggjort en kompetenshöjning för inte minst kommuner där man har många vårdbiträden anställda och det är ju bra både för den enskilde att kunna höja sin kompetens men det är också oerhört bra för kommuner och landsting att man får den här kompetenshöjningen eftersom det inte i sin tur för att vi också kan höja kvaliteten. Så att vi vill förlänga det här som man kallar för omvårdnadslyftet så att vi ska lägga ytterligare pengar så att kommunerna kan fortsätta att kompetenshöja sin personal. Tack för det. Som av en slump så har vi även Lars Mamma här. Det verkar vara väldigt populärt att turista i Vundal men det förstår jag. Det är väldigt trevligt här. Det här är Lars Mamma. Hon är relativt nybliven pensionär. Och hon tycker inte att sin son har några problem förutom klädstilen kanske. Men hon tycker det är fruktansvärt orättvist. Hon har jobbat och byggt upp det här Sverige. Betalat skatt hela sitt liv. Har ont i ryggen. Och idag nu när hon har blivit pensionär så betalar hon mer skatt än sin son som jobbar. Hur kommer det sig, med att hon gör det? Ja, det beror på att regeringen har en som just detta. Så det är, det är inte så kartigt att fråga Fredrik Rackfett. Men eh, Däremot så är det ju djupt orättvist kan jag tycka att det är på det viset och det måste vi naturligtvis göra någonting åt. Och när, jag, när jag talade i Almedalen här för lite drygt en månad sedan så framförde jag det som ett av våra absolut viktigaste vallöften, att vi ska avskaffa den här orättvisa beskattningen som vi har idag den här straffbeskattningen som vi har idag av de som är pensionärer för det är orättfärdigt, det är orättvist och så ska vi inte ha det eh, så att eh, det var ju det en stor valfråga redan inför förra valet det är säkert ingen som har missat det och det är fortfarande så var man än kommer i vilket sammanhang man än diskuterar politik så kommer de här frågorna upp Pensionärskatten och frågan generellt om de äldres ekonomiska villkor. Så det här är något som är oerhört brännande och berör väldigt många människor. Nu är ju inte alla, alla pensionärer inte, inte någon slags enhetlig grupp utan det finns ju de äldre som har det ganska gott ställt. Men så finns det också de som inte har det så gott ställt som lever på väldigt små marginaler. Och det är en, inte sällan kvinnor, om vi nu ska eh, fortsätta på jämställdhetsspåret här som, som är så kallade pensionärer. och den gruppen, är klart att de till viss del är bekänt av en skattesänkning men det är inte i första hand för deras skull utan för att de ska få förbättrade ekonomiska villkor så behövs det också någonting mer. Vi har till exempel föreslagit att garantipensionen ska höjas med 10% det är ett sätt, vi har talat en del om att man kan göra någonting när det gäller bostadstillägg och sådana saker, för att de äldre som har det allra sämst ställt också ska få det bättre för det tycker vi är rättvist, Vi tycker det är rimligt att, att de människor som har byggt upp det här landet, som har byggt upp välfärden åt ja, dig och mig och alla andra i vår generation den välfärd som man tar för given idag, men den är ju inte självklar för de som är äldre idag är inte den välfärden självklar på något sätt utan de har skapat den välfärden åt oss men nu när de behöver samhällets stöd, de är äldre Ja, då ger inte samhället dem ens en pension som de kan leva på. Det tycker jag är skamligt. Och det ska vi göra någonting åt. Tack för det, Jimmy. jag tycker att ordet fattigpensionär bör vi faktiskt utrota det ordet. Jag känner ju Inga Lill sen gammalt. Hon brukar prata med mig, vi brukar sitta. Jag ska den. Nu ska vi se. Hallå. Jag, jag tar den eh, Jo, hon brukar berätta för mig att hon eh, dessutom är ganska orolig för samhälletsutvecklingen. Hon upplever sig mindre och mindre trygg idag. Hon läser väl precis som ni och jag och du, tidningarna naturligtvis om, om bilbränder, förortskravaller, alla skottlossningar som sker i en kommun här bredvid er... Eh, där vi förra året i Göteborg då slog rekord i antal skottlossningar. Fortsätter det som du har gjort i år så slår vi tyvärr förra årets rekord. Och det är hon naturligtvis jätteoroad för. Hur kan du lugna henne, Jimmy? Och det är de här som hon är rädd för. De här får ju då naturligtvis någonstans symbolisera rövare och banditer och andra ligister. De ser ut så här. Så det, finns, det finns i allmänhet utbredd otrygghet i det svenska samhället det är, man talar om upplevd otrygghet och så den upplevda otryggheten är ju inte obefogad på något sätt utan det är ju ja, bor man i den här delen av landet så känner man mycket väl till de här skottlossningarna som du talar om och förortsupplopp har vi sett, inte minst i Stockholm här för något år sedan och så, så att den, den, den typen av brottslighet är ju någonting som tenderar att öka och som tenderar att, att Knappt någonting man reagerar på längre ens Så att det är klart att det skapar otrygghet i samhället Sen har vi ett annat fenomen nu under semestertider Till exempel inbrott, bostadsinbrott Jag vet inte hur många här som har drabbats Men man kanske känner någon som har drabbats av det Eller så har man sett de här okända bilarna Som åker runt i bostadsområdet hemma och rekar Kollar upp vem som är hemma och vem som inte är det Skummisar som lägger ut spår och sen kommer de tillbaka några dagar senare för att se om man har varit hemma eller inte och, sådär. och det, det är väldigt vanligt förekommande och, och det där är någonting som växer och något som ökar vi, förra året så hade vi över 20 000 anmälda bostadsinbrott i det här landet och det är en, tyvärr men det, det, trenden är att det blir fler och eh, det är inte bara den trenden som är oroväckande utan minst lika oroväckande är det att det är så få av de här brottslingarna som man lyckas knyta till de här, eh, de här botten. Så att uppklarningsprocenten är väldigt låg. Nu föreslår ju regeringen här för någon, vecka sedan, någon månad sedan att man ska höja straffen för bostadsinbrott. Och det tycker jag är bra. Man skulle få minst ett års fängelse om man ägnar sig åt den typen av brottslighet. Jag tycker det är jättebra. Och jag tycker det är jättebra att man också väljer att fokusera på annat än det här ekonomiska värdet av det som skäls. Jag har jag själv aldrig drabbats av det här, men jag känner människor som har drabbats. Och det är inte i första hand den ekonomiska kränkningen som man tycker är värst. Utan det man tycker är allra värst är att man blir kränkt på ett personligt plan. Man blir kränkt integritetsmässigt, trygghetsmässigt, att man har haft... Okända människor som har sprungit runt i ens hem Och rotat runt bland personliga saker Vänt upp och ner på hela hemmet Förstört saker, stulit saker Personliga ägodelar och så Det är det som sätter djupast spår Det är det som skapar otrygghet Jag känner människor som har tvingats flytta från sina hem Efter att de har utsatts för inbrott Därför att de känner sig så otrygga, de känner sig så kränkta Och de vill inte bo kvar Och det är den kränkningen menar jag som man ska värdera högst när man sen ska straffa dem som ägnar sig åt det här den personliga kränkningen i första hand och därför tycker jag det är fullt rimligt att vi får högre straff för bostadsinbått men det räcker ju inte, därför att det är så få av dem som, som åker fast så det spelar ingen roll hur många månader eller år som man får i finkan om vi ändå inte får fast dem utan här krävs det ju ett helhetsgrepp där vi stärker hela rättsväsendet vi måste stärka polisens resurser så att man kan utreda de här brotten Vi måste stärka befogenheterna Vi måste möjliggöra för kommuner Till exempel att ytterligare underlätta För grannar att samverka Eller att kommunen tar ansvar För att samverka med inte bara polis Utan med försäkringsbolag Med näringsliv Föreningsliv och liknande Så att man kan Förebygga den här typen av brott Och inte minst för att Sanningen att säga så handlar det i väldigt hög grad om hitresta ligor som ägnar sig åt den här typen av brottslighet. Och då måste vi också stärka tullen. Och tullens befogenheter, tullens resurser, tullens möjligheter till exempel att göra slumpmässiga kontroller i bilar och sånt. Idag betraktar vi inte ens tullen som en del i rättsväsendet men det måste vi göra framöver för att det är där en stor del av den här problematiken ligger. Så Sen handlar det också generellt om att skapa trygghet och då handlar det om såklart att vi förstärker rättsväsendet vi gör stora satsningar över hela rättsväsendet och hela apparaten så att vi kan återskapa trygghet och eh, förebygga bort det här landet och det tycker jag är viktigt Tack Tack. lägger bort honom för vi vill inte få någon artist men Stockholm, det var väldigt Kollar det här i, i Möndal idag Men eh, de tycker alla andra är, Jag får nog ta det in mig Det här är en nyexaminerad Kille från Stockholm som inte har Något jobb Han har sökt ett antal jobb Och inte fått dem Han eh, såg faktiskt Senast igår på en debatt Om arbetsmarknaden som gick på SVT Och där hörde han Återigen som Både du och jag och antagligen ni har också hört att alliansen säger att de har skapat 250 250.000 nya arbetstillfällen. Han behöver ett. Varför har han inte fått ett av de här? Varför är det så många arbetslösa trots det här mantrat om 250 250.000 nya arbetstillfällen? Alltså Många har ju lite svårt att få ihop det här, och jag också när vi har, ja, som du sa senast igår i, i den här debatten, men vi har också sett regeringspartiernas reklam där man skryter om detta. 250 000 jobb är bara början, säger man, och vi har verkligen ökat sysselsättningen i det här landet. Eh, och det har man. Man har säkert skapat, jag har inte räknat varje jobb, men jag tror att det stämmer säkert. Jag tror inte man skulle ljuga om en sån sak. Problemet här är ju att den siffran blir fullständigt ointressant. När man ställer det i relation till befolkningstillväxten. Under samma period så har man alltså beviljat 7 800 000 nya uppehållstillstånd. Befolkningen har alltså ökat med mer än dubbelt så många människor än vad man har lyckats skapa arbetstillfällen och det är det som är själva förklaringen till att sysselsättningen ökar, antalet jobb ökar, men arbetslösheten blir kvar på väldigt höga nivå. Det, det är väldigt enkelt, det är väldigt elementär matematik egentligen, att om vi fortsätter att fylla på arbetskraften med fler människor än vad vi lyckas skapa jobb, så ökar arbetslösheten det kan inte vara så svårt Så att en väldigt enkel, inte den enda men en väldigt enkel eh, lösning för att så småningom komma till rätta med arbetslösheten är att sluta fylla på arbetslösheten hela tiden, år efter år efter år med tiotusentals nya människor varje år eh, Sen är det givetvis så att eh, vi måste skapa jobb. Vi måste skapa ännu fler jobb. Och det, Sverige, är ett, eh, Sverige är ett stort land och Sverige är ett rikt land. Det finns fantastiska möjligheter att skapa jobb i det här landet. Om vi ska också skapa förutsättningar. för det. Vi har till exempel föreslagit någonting som vi kallar för ett landsbygdslyft. Och det är någonting som eh, gynnar inte bara landsbygd och glesbygd utan hela landet. Därför att en väldigt stor del av till exempel ungdomsarbetslösheten idag är kopplad till landsbygden. då får man höra när man är ung och kanske nyutexaminerad på landsbygden idag att ja men får du inget jobb då får du flytta till en sån här expansiv storstadsregion. Och det är inget fel på expansiva storstadsregioner, det är bra att vi har såna. Men varför ska vi inte också kunna skapa jobb på landsbygden? Vad är det för, för politiker som å ena sidan håller med om att hela Sverige ska leva? Det är ett sådant mantra som vi har i valrörelse efter valrörelse Men samtidigt så uppmanas unga människor som saknar jobb att flytta hemifrån Från landsbygd till storstad för att kunna få jobb Jag tycker att det är mycket märkligt när man resonerar på det sättet Vi behöver få svensk landsbygd att kunna leva av egen kraft Till exempel genom att vi möjliggör för skogsnäring, jordbruk, vattenbruk, gruvnäring och liknande att expandera och att växa idag. Och då har vi ett annat problem. Vi måste bygga ut infrastrukturen. Vi måste bygga ut infrastrukturen så att vi kan komma åt de här fantastiska tillgångarna som vi har i vårt land. Så att vi kan nå fram till de här skogsarealerna vi har. Så att vi kan nå fram till de här mineraltillgångarna vi har. Och vi måste också matcha arbetskraften som finns med de jobb som finns. Vi har idag... Nu har jag talat i Halland och nu i Möndal idag och jag vet inte hur utbredd gruvindustrin är här. Det är inte så utbredd kanske, men jag fortsätter ta det som exempel i alla fall för att vi har idag alltså en svensk gruvindustri som befinner sig i en, åtminstone potentiellt sett, väldigt expansiv fas. Det finns en enorm efterfrågan idag. Problemet är att vi, har ingen, vi kan inte kompetens kompetensförsörja gruvnäringen för att vi saknar kompetens. Trots att vi har hundratusentals människor som går arbetslösa så saknas det arbetskraft i sådana här expansiva näringar. Och vad tyder det på? Jo, det tyder på att vi har fullständigt misslyckats med utbildningspolitiken. Där vi har helt misslyckats med att matcha den befintliga arbetskraften med de arbetstillfällen som finns och som ska skapas. Och det är också ett oerhört stort problem. Så det vi framförallt behöver göra för att skapa jobb i det här landet är att bygga ut infrastruktur ...och satsa på en relevant utbildningspolitik som är, som är kopplad till framtidens näring. Ja du, Jimmy Åkesson. Här står du och pratar infrastruktur. Vad fan är det för något? Det här är det roligaste jag vet, nu kommer Jimmy bli lite rädd där. Nu kommer man en ond jäke, nej det är han inte, men här, det här är Lars Arne. Han är någon form av kommunpamp i, i Norrlands inland. När vi kommer till Norrland så kommer han naturligtvis heta Edvard och var från Skåne och bröta på skånska. För i vårt Sverige kan vi skämta om varandra utan att någon blir kränkt. Ja, du med Åkesson. Här står du och lovar infrastruktur, det har jag minns han lovat mina väljare också. Och du lovar fler händer i vården och fler jobb, ja det tycker jag är i och för sig bra också. Men du bara lovar och lovar, precis som jag har gjort i 20 år. Hur fanken ska du ha råd med det här, det vill jag veta. Hur ska du bekosta det, det här kalaset? Att när vi om ett par veckor presenterar vårt valmanifest så kan jag lova att varje enskilt förslag där kommer att vara finansierat fullt ut. Så klart. Men här har vi det, så har ju haft som vi med att säga en borgerlig regering nu i åtta år som har hittat på en hel del dumheter. Och där finns pengar att omprioriteras. Till exempel så, så har vi den här halverade krogmomsen som kom för något år sedan. Det skulle skapa, först, först hette det att det skulle skapa 18 000 nya jobb. Och sen när man väl genomförde det där så reviderade man det i 5-6 tusen eller någonting sånt. Men, men när vi räknade på det här så skulle det kosta mer än en miljon kronor per nytt jobb. Det är oerhört dyra jobb och jag tror inte att man ens är uppe i det man sa. Utan det sista jag läste var att det har skapat ett par 3 000 jobb sådär. Det är extremt dyra jobb, det är extremt ineffektiv politik. Det är jättetrevligt om det blir billigare att gå ut och äta eller att, ja, vad det nu kan vara för någonting. Men det är inte effektiv politik. De pengarna kan användas mycket mer effektivt. Det är samma sak som den här halverade arbetsgivaravgiften för unga, som man trodde så mycket på. Men som inte har gett alls den effekt som det var tänkt. Utan framförallt så har det ökat marginalerna för de stora företag som redan har många unga anställda. Och det är inte heller effektiv politik. Vi måste ta de här pengarna och rikta om dem till satsningar- som faktiskt gör nytta, som faktiskt skapar jobb och som skapar tillväxt. Och då tycker vi till exempel att det är rimligt att man riktar om det här till små och medelstora företag i det här landet så att det blir billigare och enklare att anställa. Alla säger ju det här och det är också något som, som alla politiker håller med om att dagens små företag är morgondagens stora företag heter det och det är ju väldigt logiskt mm. egentligen, så här ju. Men för att det där ska kunna bli verklighet på riktigt så måste man ju då skapa möjligheter för de företag som är små idag att bli morgondagens stora företag. Och det kan vi bara göra genom att vi gör det möjligt för dem att anställa. Att det ska bli billigare, det ska vara enklare, det ska vara mindre riskfyllt att anställa. Därför vill vi till exempel ta bort sjuklönansvaret för små företag. Då blir det mindre riskfyllt, och vågar man anställa. Vi vill ta bort den här allmänna löneavgiften som är en del av arbetsgivaravgiften för små företag med upp till nio anställda. Så det blir billigare att anställa i de företagen. Och är det någonting, nu ska jag inte uttala mig generellt här, men, men är det någonting som väldigt många småföretagare tycker väldigt illa om så är det den här så kallade allmänna löneavgiften. Därför att det är en del av arbetsgivaravgiften som inte är öronmärkt för någonting, det är bara en skatt som man betalar. Och det vill man inte göra. Och det är ett sätt att göra det billigare också att anställa Det är en sak Sen har vi, och det här lanserade vi också i samband med vårt tal i Almedalen för ungefär en månad sedan Vi har fyra storbanker i det här landet Fyra företag, stora banker Som gör mångmiljardvinster Förra året så gjorde de fyra storbankerna 90 miljarder i vinst Jo, de har ju aktier i må du tro 90 miljarder är ofantliga summor. Det är som två gånger hela vårt rättsväsende i princip. Det är väldigt mycket pengar. Och varför kan fyra företag göra så stora vinster? Och det är därför att det är banker som kan ta stora risker. Och varför kan de ta så stora risker? Jo, det kan de göra därför att vi här, skattekollektivet, garanterar deras säkerhet. Så att de kan ta ännu större risker och göra ännu större vinster. Och sen när allting går på pipan så i säkerheten. Vi, ja, vi brukar köpa banken eller gå in och stötta den på ett eller annat sätt. och eh, Det är väl bra att det går bra för företag i Sverige. och har ingenting emot det. Men när man gör så stora vinster tack vare skattebetalarna så är det inte orimligt att man också återför en större del av de vinsterna tillbaka till skattekollektivet. Och därför så vill vi ha en särskild skatt för de här fyra storbankerna och den skatten ska delfinansiera den här sänkningen av Pensionärskatten, som, som vi har utlovat. Eh. Sen har vi det vi också har snuddat vid, nämligen den här ansvarslösa invandringspolitiken som kostar gigantiska summor. Vi har det faktiskt Anders Borg i vår kära finansminister så sent som idag säga just detta, att det här är någonting som påverkar Sveriges ekonomi negativt. De har inte han har på att ändra sin politik för att den gör det men vi har det. Vi tycker att de tiotals miljarder som vi lägger på invandring till Sverige varje år behövs för att upprätthålla och inte minst för att utveckla svensk välfärd. Det är oerhört viktigt. Så där gör vi också ganska så stora besparing. Du kan hålla med på händer liksom. Är... Ja, men du Jimmy. Någonstans bland allt mitt bråte ska vi se här. Här. Så har jag en påse pengar varje Som jag brukar dela ut. Och det gör att jag är lite godare än dig. Så brukar det ju låta. Så brukar det låta, jag Det är ju, Det är ju som huvudargumentet. När man lyfter upp den här invandringsfrågan i debatten så så får man gärna höra att vi har så många nödställda flyktingar runt om i världen så att det är klart att vi måste bli en fristad för alla dem. Och det kan man tycka, det är fullt legitimt att tycka det. Men i ärlighetens namn, är flyktinghjälp och flyktingmottagning samma sak? Nej. Jag tycker inte att det är samma sak för att tvärtom faktiskt. Jag tycker att det till och med står i direkt motsättning till varandra. Därför att... Vi har nu rekordstor invandring till Sverige. Det kommer varje vecka mellan 2 000 och 2 500 nya asylsökare till Sverige. Migrationsverkets prognos är ungefär 80 000 asylsökare i år. Det är bara asylsökare, så kommer det andra flyktinggrupper, det kommer anhöriga och så vidare. Så stor invandring som vi har idag tror jag aldrig att vi har haft tidigare. Och det här sätter ju ett enormt tryck på hela det svenska samhället. De här människorna, 80 000 nya människor, ska ha någonstans att bo. De ska ha mat, de ska ha andra resurser att leva på. De ska ha del av välfärd, vård, skola, omsorg. De ska ha del av övrig offentlig service. De ska ha handläggare på Migrationsverket eller andra myndigheter. De ska in i olika typer av etableringsprogram. Och kanske så småningom ska de genom det här kunna få en egen försörjning på något sätt. Är tyvärr väldigt få av dem som får det, men man kan ju hoppas att det vänder på något sätt. De ska kanske så småningom ta hit sina anhöriga, och så vidare, och så vidare. Och det förstår ju vem som helst, att det här håller ju inte hur länge som helst. Utan det här sätter ett enormt tryck på Sverige och på samhällets alla delar. Samtidigt så går UNHCR ut här nu för ett, ja det någon eller ett par månader sedan, och så att nu för första gången på flera decennier så har vi mer än 50 miljoner flyktingar i världen 50 miljoner och mer fler än 50 miljoner flyktingar och det är klart att eh, de finns ju inte här de är i antingen som internflyktingar i sina egna länder eller så finns de i det omedelbara närområdet, det är väldigt få av dem som vill eller kan ta sig till Europa och Sverige. Och det är klart att vi kan ju vi kan ju mångdubbla vårt mottagande, 80 000, vi kan dubbla det tre gånger, fem gånger, tio gånger. Men det spelar ju ingen roll. Därför att vi kommer ändå inte i närheten av att hjälpa ens en liten del av de här 50 miljoner människorna som är på flykt runt om i världen. Dessutom är det ju, och det förstår också alla, mycket dyrare att hjälpa en flykting i Sverige än att hjälpa en flykting i ett grannland i till exempel Jordanien eller vad det nu kan vara, om du talar syriska flyktingar till exempel och då är frågan så här vad är mest humant? Att hjälpa ett fåtal här i Sverige, eller att rikta om resurserna och hjälpa det stora flertalet på plats i närområdet, jag hävdar att för mig är det alldeles självklart. Jag förstår inte hur de andra partierna kan stå fast vid sin politik när de ser hur ansvarslös politiken blir i Sverige, hur det påverkar det svenska samhället, samtidigt som de också måste se hur många flyktingar som inte får hjälp, tack vare att vi prioriterar på det här sättet. Flyktingpolitik ska ha en enda utgångspunkt, det är att hjälpa så många nödställda människor som möjligt. Det gör inte de andras politik. Det är vår politik som hjälper flest flyktingar. Jag, jag bort honom och pengarna här så vi kan ge ut dem lite bättre. Jag lyssnade ju på ditt sommartal där där du pratar om att vi måste vara lite, bli lite mer självkritiska vi Sverigedemokrater Jag, när jag pratar med potentiella väljare så, så hävdar jag ju alltid att det är, människor är det aldrig fel på utan det är den förda politiken vi måste ändra på inte människor och du tog upp det i ditt tal ofta är det ju svart eller vitt det finns liksom mer gråskalor antingen är man för totalt fri invandring eller så är man totalt stopp för invandring och så är ju inte det vatten, eller hur? Nej, alltså det är inte, inte bara, det är inte bara vi som ska bli mer självkritiska tycker jag utan det är alla som på något sätt deltar i den här debatten behöver bli mer nyanserade och behöver på olika sätt eh, vara självkritiska i hur man har hanterat den därför att jag tror alla som alla som har försökt föra en sån här debatt ur ett kritiskt perspektiv har stött på det här olika anklagelser och det blir ja, man får helt enkelt inte säga vad man tycker i de här frågorna många upplever det så Å andra sidan så tror jag att väldigt många av oss, det är inte bara jag utan du, säkert och säkert de flesta av er här har vänner och bekanta som har bakgrund i ett, i ett annat land. Flera stycken. Vi är alla medvetna om att det finns massor med människor som idag bor i Sverige som har bakgrund i ett annat land som har tillfört det svenska samhället oerhört mycket gott. Självklart. Och det måste man ju också kunna tycka. Man måste å ena sidan kunna vara motståndare till den här fullständigt ansvarslösa, vettlösa politiken som förs idag som urholkar välfärden. Och som innebär att ganska få flyktingar får hjälp. Men samtidigt tycka att invandring kan vara helt okej okay om det är en reglerad invandring på en nivå som vi kan hantera. Vad jag vet så, så har Sverige alltid haft invandring. Och Sverige kommer sannolikt alltid att ha invandring. Även när jag bestämmer så kommer Sverige att ha invandring. Men det ska vara en invandring på en rimlig nivå som vi kan hantera. Hörde ni det sista? om det finns någon press här så kan ni skriva om det är för jag som Sverigedemokrat har ju alltid vetat detta, men det skrivs ju aldrig i pressen, men ni får gärna citera Åkesson där, att om han får 50,1% så kommer det naturligtvis komma invandrare till Sverige så är det ju ja det är, ja, det är så dumt så intressant men du, nu börjar det faktiskt bli dags att försöka avrunda det här lite grann. Ja, innan vi får ett tokfnittigt kick här uppe, men det finns säkert folk här och det finns ju, det, det ser jag ju naturligtvis som aldrig har lagt sin röst på Sverigedemokraterna tidigare som funderar på att kanske göra det nu den 14 september vad är det de ska ta med sig härifrån idag vad är det, vad är, de ska inte bara komma ihåg mig med mina dumma dockor och mina konstiga dialekt utan du har säkert sagt något vettigt också vad är det de ska ta med sig, vad är essensen av det här mötet idag som de ska ta med sig essensen det låter djupt så här, vi inledde ju med att prata om hur regeringen Reinfeldt har misslyckats med det man sa att man skulle fixa man har misslyckats med jobben man har misslyckats att bryta utanförskapet vi har samtidigt då en opposition som egentligen inte erbjuder något alternativ och det alternativ som de här extrema vänsterpartierna erbjuder är Höjda skatter och gör det svårare att bo utanför Stockholm och sådana saker. Och det, eh, jag vill påstå att det är de övriga sju partierna i det här landet som kollektivt bär skulden för de problem som vi ser idag. Ökad arbetslöshet, ett växande utanförskap, ett Sverige som glider isär, som slits isär av en splittringspolitik, en segregationspolitik. Och jag vill inte ha det så. Jag vill att Sverige ska hålla ihop. Jag vill att vi ska vara ett sammanhållet samhälle. Och jag tror inte att de sju partier som har skapat de här problemen är rätt, Var sig personer eller partier, att rätta till dem. Inte eftersom de fortfarande fortsätter föra samma politik. De vill inte ändra sin politik De ser inte ens att vi har de här problemen De tycker inte att vi har några problem De vill ha det så här, de tycker att det här är bra Och det är klart att då kan man ju inte ge dem nytt förtroende Om man vill förändra det här Utan då måste man ju rösta på någon annan Någon som vill förändra det här Och någon som vill ha en förändring på riktigt Och det vill vi Vi vill ha en förändring Och när vi säger att vi vill ha förändring Så menar vi det på riktigt och därför tänker jag i alla fall jag gå och rösta på Sverigedemokraterna den 14 september. Och eh, ja, får det också jag, och mig också. Ja. jag tänker naturligtvis rösta på Sverigedemokraterna. Men jag säger till er, som jag säger till på alla andra talmöten, att jag tänker inte gå och rösta den 14 september. Jo, det gör jag också. Men jag går och förtidsrösta, och det tycker jag att alla bör göra. För den 14 september kan det vara så här strålande väder. Gräsmattan ska klippas, hundar ska gå ut och gås med Och så har man glömt av att rösta Bättre folk än er har glömt Det ska jag inte säga högt men så är det faktiskt eh, Så går det att rösta det här, Jag heter Jörgen Foklod, det här var Jimmy Åkesson Det har varit fantastiskt kul att vara här i Mandelborg Ja, ja där hörde vi det Och vi fick ju plats på det också här Vi ska ju köra fram till 1930 live Ja, uh. De här schemalagda inspelningarna med Rarma Radio stoppas ju här någon gång efter 1930. Så det finns inge, ingen referensinspelning kvar då. Därför sätter man en gräns på 1930 här. Då. Det var Sverigekanalen Svebradio då 2014 08 16 här med ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Och jag ser att det är blött ute också. Det känns nästan som hösten är på gång här och framåt så ska det vara så här 16 grader och sådär konstigt då. Jag får nog ta och vila min röst lite grann här. Men vi fick plats med det här talet. Och det ska jag göra om också här. Över till MP3. Jag gör om Youtube till MP3. Stöd oss gärna ekonomiskt också. Det är plusgillekontot 634252-1. 634252-1 och det är cirka två minuter kvar här, jag kan se ja, ja den lilla flickan överlevde i alla fall en liten treårig flicka överlevde på bär och drack vatten i bäckarna i skog i Sibirien i elva dygn hon blev inte uppeten av varken vargar eller björnar faktiskt hon kan inte prata så mycket om vad som hände för hon är ju bara tre år men det är ju faktiskt en otrolig liten eh, historia det där, hon kunde överleva och vad hon val på natten måste vara kallt också va Fast nu var det ju sommar i Sibirien men ändå. Så att uh, uh, vi kommer helt enkelt att bryta det hela här. Vi kör lite Evert Sandin här på slutet av med Stora Daldansen. Vi hörs nästa lördag 16.30. Jag ska pilla lite någonstans så det kommer lite ljud också här. Hej hej! Siljanses båt in vid vårt Ja, bring pågår till dragspelets slår Vem kan bli var först? Ja, kanske ja. den som nu är störst Siljans Så... strand Kom, kom nu i hand För en samling i sammelsdalen Stora dag Här hålls budet och alla är nå Eken och gödet och Malmö Fånggussar var liten mö Ut i en böljande hyselchans där alla får ner stora chans Ut i en splittande daladans När solen går upp med sin skära färg Då vandrar vi två upp mot Tivleberg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 Götet och Malmö Kockgössar var liten mö Ut i en det alla ni en chans i tiden splittande daladans hey! Nu ska gett och dom regge kräggång När jag var jäspade i bil var ju både styr och brud jag var så vårlig fin. Först och främst var den på dagens präst och sjung en Och så sjöng en salm och läste fin ut skor Sen så får det med mig där det var Jespers fest var fint och läcker du av Men för så har vi gjort är ja, en riktig äreport Man flagga löv och så blommor i Och så är tavla mitt upp i Och på en spöl man stod Ja, ma sittra och ma fjord Stor börja, började och klämmer, i Ma en melodi Så kommer en flårig där det följt och lopp Och tålade om att nu var klar. klar. Flagga mitt på gården drog den gärna Och det kör jag var det ask lite far vi folk har från varenda gård, som ville se si, och okay, år ska pittes Många var bjudna på Jespers mål, säger nämligen ett råd Ja, de var mest ans, för han är ju allomstans Eva Jerke, äva Per, äva Stuljes mor, och Anders som bort i Stockholm for ja, C'è loro, porre, un porre,